Det är den 27 november 2012. Det här är Radio Framåt, avsnitt 27. välkomna ska ni vara till det 27 avsnittet av Radio Framåt. Radio Framåt som mer är en del av både könsmaktsordningen och rasmaktsordningen enligt Tobias Hubinett. Ni som lyssnar på programmet kan följa med diskussionen på Twitter med hashtag Radio Framåt som skrivs som ett ord. Eller på Facebook där man kan gilla oss Där vi också heter Radio Framåt Eller lägga till oss på Skype Användare Radio framåt. Man kan också ringa in på vanligt telefonnummer På 08 51 97 00 00 Jag som sitter och pratar här som en galning Heter Dan Eriksson Och jag har med mig Magnus Söderman God kväll kära lyssnare Och uh, lite senare kommer vi också ha med oss Jonas De Gär, uh, Som kommer komma in en bit in i programmet och kvällens gäst som också kommer lite senare heter Martin Ekedal och är chefredaktör för Realistens nya satsning på pressstöd som vi rapporterade om i förra avsnittet. Magnus, hur har den senaste veckan varit? Nu måste du berätta något jättespännande. Alltså, den har varit väldigt bra. Ganska slitsam också. Det har varit mycket just när det gäller den här pressstöds och hur man... Kanske inte så mycket rent vad man har gjort rent, rent tekniskt utan snarare vad man har gått och funderat på. Hur man ska kunna på olika sätt och vis vara delaktig och hjälpa till och lyfta det här och pusha det framåt. Eftersom det är en väldigt stor sak och när vi lyckas så kommer det innebära väldigt stora förändringar jag är övertygad om. Även vägen dit kommer ju visa stora förändringar så därför känner jag att det är viktigt att man gör det absolut bästa man kan. Och eh, det har liksom inneburit mycket funderingar och och tanke på hur man, hur man själv kan, kan vara delaktig mer än vad man är redan då på olika sätt och vis. Eh, så att det, det har ägnats mycket tid åt det och, och ja det har ju tagit sin tid. Sen eh, så har det ju hänt väldigt mycket också. Jag, jag kände det nu när jag, när jag gick igenom nyhetsflödet. Inte bara för radionsräkning utan också för de eh, artiklar jag skrev för realisten i i dagarna som har varit att det händer väldigt mycket nu eh, hela tiden det, är, eh, det känns som att man är i någon form av eh, spiral som eh, man, man åker ner igenom en, en, eh, en eh... ja så alltså, det händer väldigt mycket hela tiden och det, det accelererar känns det också så eh, och eh, det är ju trevligt men även ganska så eh, uttrött faktiskt eftersom man hela tiden eh, funderar, analyserar och resonerar. Så att det, det var jag haft för mig eh, i veckan som gick sedan sen förra sändningen då. Så att, så att på många sätt har det varit trevligt och bra. Mm. Du har skrivit en del där, krönikor på realisten.se mm. Ja, precis. Jag, jag kände också det att man, man fick en man fick lite av en uh, nytändning uh, igen i och med det här projektet och jag vill vara delaktig och visa läsarna vad vi kan prestera nu så att de känner en vilja att vara bli prenumeranter. Även fast jag vet att prenumerationerna liksom redan har börjat betalas in och så, så vill jag att man redan nu visar att vi faktiskt är förtjänta av en viss ekonomisk uppoffring för att fortsätta att läsa och ta del av mycket innehåll. Mm. Ja, den här realistensatsningen kommer att bli mycket snack om senare i programmet när Martin Ekedal alltså är med oss. Så det vill ni inte missa, så sitt gärna kvar. Um, jag själv kom hem sent i natt från um, en uh, resa i Svenskarnas partistjänst uh, till Madrid. Mm -hmm. um, och uh, det är inte helt fel. Det är lite varmare där än vad det är i, i både Berlin och i Stockholm. Uh, mm. Inte jättevarmt, men sådär 15 grader på dagarna och 12 på natten kanske så att man slapp i alla fall ha vinterjackan på sig och kunde sitta och ta en kaffe eller en öl på en utservering utan problem. Så det, mm. det var härligt. Vad var det du äh, gjorde där då? Alltså, vilka var det? Nej, det var mest kaffe och öl på utserveringen. utservering. <laughs> <laughs> ja, just det, det, var ju i tjänst. Ja, nej, ähm, vi var nerbjudna. Egentligen så skulle det ha varit en, en stor eller en större konferens. Tyvärr mm. så fick våra kamrater från Ungern, Polen och även Italien Det var ett förhinder, det bara varit dubbelbokningar Så vi valde att flytta det lite senare Men våra spanska vänner som skulle arrangera konferensen i partiet Democracia Nacional Har du mitt fina? Mm, verkligen, det, det låter nästan <laughs> som liksom en spanor Barcelona, ja <laughs> De ja, ville ju ordna någonting i alla fall Speciellt för oss som redan hade bokat flyg Alltså. Så att man ordnade ihop en, en middag, mycket trevlig middag, med lokala deltagare från Madrid. Jag och Jonas Andersson var där från Svenskarnas parti, Jens Pyse från NPD i Tyskland och en representant från som heter Georgios efternamn, kommer inte ihåg, från Gyllene Gryning i Grekland. Mm. Så det var ju supertrevligt såklart, vi har inte haft någon kontakt med de här spanjorerna som tidigare Så att, det var det spännande, sen att träffa grekerna nu efter alla framgångar mm. um, Och samtala med dem och ja, men ha en trevlig stund då, där. Det var lite politiska tal, middag och sådär um, Bara lära känna varandra och så fick vi chansen att ja, se lite av stan och, um, Vi gjorde bland annat en utflykt till det stupades dal um, mm. Just det. Där eh, soldater från inbördeskriget eh, Ligger begravna Och eh, även eh, Franco och eh, José Antonio Det är väl ett ganska stort område det. Ja och... det är fantastiskt stort och oerhört vackert Och man har ju då eh, Kyrkan eller, så, Den är insprängd i berget ja. eh, och, och sånt fantastiskt hantverk eh, Och man liksom Man och akustiken där inne Det är så oerhört vackert Man blir ju verkligen fylld i hela själen bara vill går där mm. Och där inne då så var Franco och José Antonius grav Och även lite andra minnes saker Från inbördeskriget Men hur är det där? Jag menar, vi har ju pratat om det tidigare Med hur man i Tyskland behandlar eh, resterna från förr eh, Människor och monument och allting Och på andra ställen Men hur är det i Spanien? när menar det där Får du vara i fred? Får det, Får det, liksom... Är det... har du varit något kontrovers kring det har man velat göra något, något mer eller sådär? Mm. Har du någon koll på det? Ja, alltså om inte annat fick jag uppleva det. <laughs> um, okay. För um, alltså, man kan att där inne på Franco's grav och José Antonius grav så låg det blommor. Um, folk var respektfulla och liksom där inne man var man var tyst och gav sig mässan och liksom stod och tänkte en liten stund vid varje grav och så. Uh, Även bland turister då och, och Saken var att i samband med detta Så passade vi på att ta lite Gruppfoton med Utanför då Inte inne i själva kyrkan mm. utan I själva dalen Med um, Svenskarnas partis flagga Demokrati nationals flagga och svanska flaggan Ehm um, var på en polis kommer fram till oss Och säger att så får ni inte göra eh, Varpå vi tar några bilder till såklart eh, Absolut eh, Senare när vi då är inne i själva kyrkan Så kommer, eh, jag tror att det är sju, åtta poliser Vi är Sex stycken mm. eh, Och eh, förklarar att vi inte är välkomna På området och att vi har bryter mot Någon konstig paragraf Om att man inte eh, Får göra några politiska utspel på den här platsen mm -hmm. Och då frågar vi vad det politiska utspelet Bestod i och mm. det var alltså inte någon av partifanorna Utan det var att man hade använt den spanska flaggan mm. På den här platsen Det var det som var det, det politiska mm. Mm. Det, var, det var verkligen konstigt Och då ifrågasatte ju en av spanjorerna då att För att poliserna har nämligen den Spanska flaggan på sin vänsterarm Så att det, han sa att de var i en jobbig situation då. Så, ja. mm. Och så försökte de Beslagta vår videokamera För att de trodde Visserligen så stämmer det ju Men de var övertygade om att deras ansikten hade blivit filmade ja, ja. Det får man, man får tydligen inte filma polisers ansikten När de stoppar Nationalister från att besöka en kyrka mm, okay. eh, Alltså det var lite eh, Små otrevlig stämning Men eh, vi hade som tur var redan hunnit se allting eh, mm. När de väl anlände Så det eh, var inga problem mm. eh, Men eh, så det, det är nog en del sådana kontroverser kring det Och eh, det var även <coughs> Våra eh, Spanska kamrater Hade inte varit där på, på två år Oklart varför Men tydligen är det nytt nu att de har börjat ta betalt För att man ska kunna se det vilket gjorde att Vår spanska vän Hamnade i en disput vid inträdet Om huruvida Franco var judisk Eller inte För att han trodde att Franco hade nog aldrig gått med på Att folk ska få betala För att komma och besöka hans gravplats Det är väl lite att ta andra sidan så andra sidan så Det är samma sak i de kyrkan i Stockholm att du, i alla fall under högsäsong vet jag att säsong då får du betala för att komma in en, en, en ganska symbolisk summa det är som mm. 10-15 kronor och det där var jag lite upprörd över för att där inne vilar ju många av vår nations främsta kungar och våra men när jag funderade en extra gång på det så kom jag fram till det faktum att det blir ganska stort slitage på de här byggnaderna mm. och Någonting måste de göra för att liksom, ja, kunna, kunna kompensera för det Och om det hade varit ur det perspektivet Så kan jag väl någonstans Förstå det kanske um, Även om det är en, en plats. Uh, men jag misstänker att det inte Riktigt är därför helt enkelt mm. ja, jag, jag vet att det kostade 5 euro per person då, Så runt 50 kronor mm. um, och det, Men uh, Det är konstigt väl att de har infört det nu Men det kan ju ha ja. med, förmodligen med finanskrisen Och då får, kanske fått, jag vet inte men jag, jag tänka mig att de kanske har fått mindre anslag till att hålla det eh, fräscht så där. Men hur är det om man är släkt med med Franco då, eller? Ja, det är en hur bra är fråga. Måste man betala då också? Det, ju... ja, det låter väldigt väldigt konstigt. Ja. <laughs> ja. nej men så, det, det var det var kul. Sen så vad gäller Madrid och Spanien så dels kan man ju säga att den här finanskrisen har verkligen slagit hårt. Mm. Um, vi såg, det, det är ju generalstrejker Och så som pågår eh, Oftast inte arrangerade Utav speciellt spanskvänliga krafter Men det är en ganska vanlig reaktion I sådana här, här lägen Och det var på alla hus och Även på ett stort sjukhus vi såg Så bara hängde det banderoller överallt eh, I protest mot nedskärningarna Och i protest mot utförsäljningen Utav allmännyttan och så mm. um, Och um, Inne i stan Jag vet inte det, som svensk är man ganska skyddad från mycket av det som man var tvungen att se där. Som helt öppen narkotikaförsäljning, gatorprostitution överallt, fullt med hemlösa, tiggare och så vidare. Mm. Det var verkligen ett samhälle i totalt förfall. Mm. Som... Och det, det där kan man ju säga, det är lite intressant det du säger, för att som du säger så är vi skyddade ifrån det i alla fall i Sverige än så länge. Och, och människor kanske tänker och, och känner att det här är ju Eh, naturligtvis så att, att under en sån här kris så kommer människor att försöka överleva på de sätt de kan. Prostitutionen ökar och droger och, och, och så vidare. Dels för att man tjänar pengar på droger men också för att det kan vara en, en trevlig till, tillflykt för de som har det jävligt helt enkelt. Mm. Det är ofta så det används som självmedicin. Mm. Men vi ska inte tro att det kommer bli så att det där kommer förändras. Eh, eh, vare sig... Eller snarare så här, vi ska nog vänja oss vid tanken på att våra städer kommer förvandlas till den här typen av utblottade och, och, och hemska platser. För att den här ekonomiska krisen kommer väl kanske inte bli vidare mycket bättre. Om inte annat så kommer vi aldrig återhämta oss till, till där vi en gång var. Alltså det här är framtiden i västerlandet så länge än rådande politiken fortgård. Det, det här är alltså den, nya, den nya världsordningens nya storstäder. Och mm. eh, det, det kan kanske vara vettigt också att se det här- för det är det som kommer bli Stockholm- och Göteborg och Malmö i, i allt för samtidigt i, i framtiden. Och det kommer fortsätta vara så- tills, tills ett, eh, ett gäng modiga män och kvinnor- nationalister i sinnet gör någonting åt det- mm. Det är den krassa verkligheten. Alltså förutom då drogerna och prostitutionen som var så oerhört tydlig så var det en annan sak som, som slog mig. Och när vi var ute på söndagen så var vi och promenerade inne i stan och vi får syn på en jättelång kö och fullt med vakter. Och undrar mm. vad kan det här vara? Det måste vi kolla vad det är för någonting såklart. Mm. Och då tänkte jag att antingen så är det väl någon form av butik som har utförsäljning eller något sån här liknande. Mm. Så att de mm. finns jättebjudnen. Eller ja i värsta fall tänkte vi kanske är det någon form av fod. Matransoner ran, och så vidare som delas ut. Ja. Um, det var. Men det var alltså kön till det statliga lotteriet. Mm. Och då, då måste man börja tänka så här. Och, varför står folk i kö till det? Men det är ganska känt att de, de branscher som går bäst i tider av ekonomisk kris är alkohol och spel. Mm. Alltså det är, Människor är i en så bra situation så att trots att all logik säger att lotterierna kommer du inte vinna på mm. så är folk beredda. Alltså de står alltså i kö och det verkar inte röra sig fort heller. Mm. Man står i kö för att ja, det här är i alla fall ett litet, litet hopp om att kanske kan jag kan ta mig upp i den här Äckla situationen som jag befinner mig i nu Och folk är verkligen i en dålig situation Det är 25 procents arbetslöshet vi, vi såg Oerhört mycket Förmodligen hemlösa I alla fall oerhört fattiga människor som gick och letade mat Inne på snabbbassrestaurangers restaurangers Alltså det var unga människor. Det var inte, mm. det var inte alkoholiserade gamla fulgubbar så, utan det var, det var, men, alltså 25 åringar. Det var, mm. det var, så oerhört tragiskt. 25 åriga vita människor. Mm. Absolut. Men det där, är ju, det där blir ju mer och mer vanligt i Spanien och Portugal, Italien, alltså de här sydeuropeiska länderna i skenet av den här finanskrisen arrangerad och konstruerad från. Från världsoligarkerna. Mm. Mm. Uh, och som jag sa, vi kommer se det i Sverige också. Det kommer ta lite längre tid för att, trots allt, så har vi ett väldigt, väldigt stabilt och ett väldigt, väldigt under lång tid uppbyggt skyddsnät. Det, alltså, det är svårt att, att bli riktigt utplottad i Sverige. Uh, även om det kan hända och man kan falla mellan stolarna, men generellt sett så är det svårare. Men det här ser vi ju, alltså utförsäljningarna, vi ser alltså, försämringen av. av av eh, ja. hjälp med ordet jag letar efter. Eh, av försämringar av. Välfärden. eller Välfärden, precis. Mm. Nedmonteringen av välfärden. Mm. Eh, och sen så varslen och sänkt arbetstid och sänkt arbetslön. Eller sänkt lön. Och, mm. och, och förhandlingar mellan fack och allt möjligt som håller på att haverera överallt, tycker man. Allt det här vittnar ju om en framtid som för i alla fall oss och, och våra barn. Mm inte kommer att men alltså, man måste se, alltså, Det är alltså 25% Arbetslöshet i Spanien Ändå mm. så vill politikerna behålla Den relativt höga invandringen som Spanien också har Även om vi har en högre per capita Men de har ändå en hög invandring ja. eh, från, Av okvalificerad arbetskraft Man vill behålla den eh, Idag så varför man här är Så till exempel Det blir lite olika beroende på yrke, Men det handlar om lönesänkningar på runt 20% mm. Alltså att du ska liksom från, från nästa månad Har du 20% mindre i, i plånboken Priserna kommer vara de samma Ifall de inte till och med kommer öka mm. eh, Och eh, Du ska ju arbeta minst lika mycket Förmodligen under sämre förhållanden Eftersom att ja, din arbetsplats har mindre pengar Och kan därmed inte uppehålla Lika bra standard på, på verktyg Och allt vad nu kan det behövas mm. eh, Det är, Och man fortsätter ändå med den här invandringen Det är inte så att man, en del tror ju att ja, men bara det bara blir riktigt illa så kommer politikerna att ta sitt förnuft i fånga. <gör> Jaja, nej. Det, det är inte för att det är, man får väl kanske vara lite konspiratoriskt, men det är liksom som en del av en större plan. Det blir, det blir i alla fall resultatet. Sen, ja, om, så... sen om det har varit en medveten större plan, det behöver det inte ha varit. Men det system de har byggt upp, och den, alltså det som den så kallade politiska korrektheten gör, är att Man inte kan stoppa sitt eget. Ja, den, den nedmontering de har skapat. Nej, jag vet, vi ska ju prata lite om det här senare när vi kommer in på nyhets, nyhetsswepet, Men just det här dubbeltänket och det här... Alltså, det vi ser hela tiden är ju det faktum att vägen till helvete kantas, eller är stenlagd med goda intentioner. Jag tror mycket väl att många av miljöpartisterna i Sverige i allt väsentligt är väldigt goda människor. Det är inte så att de sitter hemma och funderar ut en massa hemska sätt att, att skada Sverige och svenskarna och sina egna barns framtid. Absolut inte. De har en idé om att den här vägen de har slagit in på, den här äh, öppna alla dörrar till Sverige släppa in allt och alla, ett gränslöst samhälle, en gränslös värld. De tror på det här. Mm. Uh, och det finns inga logiska argument i världen som kommer hjälpa det tror jag. Och jag vet, jag lyssnade på Robin Aschberg när det nu var i något program där någon Just tog upp det här ekonomiska argumentet som man ändå tycker är eh, I alla fall borde för de flesta människor att resonera kring, kring de här frågorna Men eh, Asperger har var eh, att vad kostar en människa? Jag menar här säger du att det kommer en, en svart man från Afrika och han kostar sig så mycket Ja hur mycket kostar en norrlänning? Mm. Och så nöjde han sig med det och, och någonstans där så, så jag förstår hur de resonerar Mm. Men jag kan inte hålla med dem Och jag accepterar inte resonemanget Men i deras värld Miljöpartiet och många andra är Politiskt korrekta så är det Faktiskt fullkomligt logiskt Och naturligt för dem Men det är ju självklart, alltså i ett samhälle där du säger Dels att, inte, alltså att det svenska folket finns inte mm. Och Folkgemenskap, det, det blir därmed väldigt omöjligt då är det klart att då, spel, då kan du inte säga att om alla bara är människor och det finns alla människor är lika mycket värda vem är du då att säga att den här människan inte har rätt till det du har? Nej men precis och, och när vi tappar alla former av rötter och alla former av sammanhang så, och bara blir den här kosmopolitiska världsmedborgaren konsumenten och producenten då, då, då blir det den naturliga utvecklingen Ja, men just det är så och det, det, är det vi får så. se Ja, vad gäller besöket i Spanien som var väldigt intressant och ledde till massa nya kontakter och nya erfarenheter så kommer det komma upp en rapport på sida i veckan och eh, förhoppningsvis till nästa nummer framåt om jag hinner få klart det så har vi ett längre reportage med mycket bilder och så på um, angående hela helgen och inte bara middagen. En sak som är häftig nu tycker jag eh, det kanske beror mer på att, <tövande> att jag var yngre när jag var yngre och att jag numera är äldre. Men eh, när man var yngre så... Så restes det också en hel del mm. eh, Men då var det till spelningar Som arrangerades av, av politiska Mer eller mindre organisationer runt om Och det var festivaler och så vidare eh, Det är möjligt att det skedde Politiska möten Då också, men någonting säger mig Att vi idag ser För det ser man ju när man pratar med, med Bland annat er i, i SVP-ledningen Men även andra så, Och läser på internet och så där, det, det är ju möten, och de står ju som, som Spön i backen nu Och det är en stor utbytelse mellan Nationalistiska organisationer och, och det här att Det har ju nästan blivit som de forna tidernas konsertresor mm. eh, Och det är riktigt häftigt att se För att det betyder att vi Att vi verkligen börjar göra helt rätt Det vill säga att vi arbetar Nationalistiskt internationellt mm. Och det, det blev ju också väldigt intressant Att kunna, speciellt när jag träffade grekerna Även om jag har träffat en hel del människor Från Gyllene Gryning förut Uh, och vi har haft kontakt med dem nu även efter deras framgångar Så var det att kunna sitta ner i flera timmar under middagen Och liksom prata och få ta del av deras erfarenheter Och hur de ser på framtiden och så uh, Gav mig massa ny inspiration för arbetet i Sverige mm. uh, Och det hade jag inte fått uh, utav att åka på en spelning tror jag Eller fast det hade varit kul det också men mm. <laughs> På ett annat sätt <laughs> Ja ja, precis, precis mm. Okej, um, som sagt På svenskarnasparti.se Kommer en rapport från middagen Och angående hela helgen så blir reportage I ett kommande nummer av tidningen Framåt um, Nu ska vi köra lite hämt i historien Denna vecka Hent i historien Hänt i historien den här veckan är alltså avsnittet som är återkommande varje vecka och som inte behöver någon närmare presentation. Utan vi hoppar rätt in i historien. Och vi börjar år 1718. Karl den 12:e blir skjuten vid Fredrikstens fästning i Norska Halden vilket gör slut på den svenska stormaktstiden. Var... Det är ju en... Ja, alltså, alltså hela november och... Det är ju en Karolinermånad, en, Karoliner en stormarxmånad med eh, oktober november, med, med, med Gustav II Adolf och Karl XII och dödsdagar och det är minnesdagar egentligen för eh, Stora Slag, det var Narva och det är Breitenfeldt och, och allt möjligt. Uh, så att det här får ju bli vår Karolinermånad i framtiden eller den här förra månad. Men alltså, det är ju för oss som har växt upp på 70-80-talet så säkerligen tidigare för den delen så är ju kunskapen om våra svenska stormaktstid högst begränsad och faktum är ju att man vill på något sätt verkligen få det att framstå som att, att det var en dålig tid, det var en ond tid och så vidare Historien är ju inte Historien skrivs ju av dem som, som segrar helt enkelt och den historie vi har idag är ju i allt exempel till för att till för att dra mattan under fötterna på oss Men det var ju som så att 2012 eh, blev skjuten vid Fredrik i Norge. Han eh, hade under tolv års tid tror jag det var eller något åt det hållet varit i främsta ledet eh, så att eh, någon gång så var väl kulorna tvungna att hinna ikapp dem helt enkelt. Mm. Han eh, var ju känd som att vara hård mot kulor i och med att han hade blivit skjuten flera gånger men det hade liksom aldrig träffat. Men till sist så till sist så lyckades man och i och med det så, så ändades den svenska svårax Uh, en uh, en uh, sak vi kan dra av det här tycker jag Det är ju det faktum att Man ser en viss negativ aspekt Utav uh, koningar och gudsråde Och ledare som är så pass Alltså att ledarskapet är så pass centrerat Kring en enda person Som det faktiskt var under stormagstiden Och det var ju så i hela Europa Med alla förstar och kungar och sådär Och där ser man ju att efter att en kung dör Så, så får det enorma konsekvenser För uh, nationerna Mm och det kan vara vettigt att ta till sig. Ja, det är kul att du säger det här med hur lite vi eller de flesta svenskar av vår generation faktiskt vet om, om den här tiden och om svenska kungar. För att just när jag var i Spanien nu så personen som mötte upp mig på flygplatsen var väldigt historieintresserad. Mm. Och han, det första han ville prata om var Karl XII. Mm. Och det är klart att jag har en viss del grundläggande kunskap eftersom att man är nationalist och har intresserat sig för det. Men jag är ganska säker på att han visste nog mer än vad jag gjorde. Mm. Ja, ja, men så... så. Och det var, det var väldigt intressant. Sen började han prata om Gustav Adolf, den store. Och det var liksom, mm. Han visste så mycket om svensk historia. Och att, spansk historia kände jag att det inte riktigt min starka gren. Vilket var lite pinsamt. Mm. Ja, men det är ju så där. Och, och, mitt, mitt historieintresse har ju kommit med senare år. För det var så torftigt och dåligt i skolan. Mm. Men, eh, nej, men man saknar ju väldigt mycket. jag menar man alltså, Förr i världen, min mormor och, mor och sådär, de kunde ju räkna kungalängderna. De visste ju årtal och, och så, det vet man inte längre. Men jag kan tipsa om, eh, egentligen allt som man med svensk historia gör, jag tycker jag, man kan tipsa om eh, Herman Lindqvists historien om Sverige i 12 delar. eller vad. Det är Inte alltid helt korrekt, men den är skriven på ett sätt som, som lockar till läsning. Och sen eh, heter han Bengt Liljegren. Mm som har skrivit en, en biografi om Karl 12. Mm. väldigt bra biografi och då får man lära sig också varför Karl 12. tillbringade tre timmar att prata med en eh, utvecklingsdördverg istället för att prata med en eh, förstinna mm. Okej, okay. uh, nu är det alltså serverproblem <skratt> igen uh, så att uh, ni som lyssnar i efterhand kommer att höra det här snacket i alla fall uh, men vi får hoppas att den servern går igång rätt snart uh, så att uh, vi kommer få byta leverantör efter det här programmet så enkelt är det. För att nu är det andra veckan i rad. Um, Okej, okay, vi går vidare till 1938. Cornelius Elea Codriano mördas av den rumänska regimen. Um, kan du berätta lite där om, om mordet så, Magnus? Alltså först och främst så kan jag säga att jag inte alls insatt i Codrianos politiska liv och gärning i den bemärkelsen att jag har koll på organisationerna som bildades och så vidare. Däremot så har jag läst eh, hans bok till min egen jag har läst Nästes chefens manual och jag har läst Prison Notes och det man kan säga är att Kondiano och Järngardet är en organisation, en människa som är väl värd att, att fundera och kontemplera över att, att verkligen sättas in. Jag är ju personligen för att vi ska söka, alltså vi ska gräva där vi står i vår egen mylla. Men det är någonting speciellt det, över Codriano över järngardet i hur de fungerade och hur, hur de bedrev sin, sin kamp och sitt, sina liv. Det här är alltså spännande, det är förskräckligt, det är eh, inspirerande på alla sätt och vis. Mm. Och, eh, gick helt sonika till så att Codriano... Samlade ju människor kring sig Alltså organisationen hans blev väldigt stor, väldigt stark Det var baserad på, på Idealism och då menar vi inte Sån idealism som, som jag och, och ni kära lyssnare tänker Utan det här var något helt annat Vilket är svårt att förmedla När man, när man, inte, när man inte Alltså det, det blev bättre att läsa Hans egna ord om det här Och läsa historien om det. Mm. Alltså, Men, just till ja. mina legionärer måste man läsa Jag tycker att man, ja, så är, så är, så är, det var också. för mig Um, en riktig ögonöppnare Och fick mig att förstå Så många djupare delar av nationalismen Det För mig ja. var det oerhört viktig I min utveckling och, äh, men Jag kan säga så här att egentligen jag vill, jag vill inte sitta och prata om honom För det är helt, helt oesämtligt För att han, eh, han mördades Utav regimen och det var inte första eller sista gången Någon kom att göra det Däremot så vill jag prata I sådana fall lite grann om eh, det faktum att han satte sådana djupa spår i nationen det vill säga att han och hans legionärer byggde upp någonting från ingenting till någonting stort och när jag pratar om det här med och så, så den hade ju en religiös prägel också, vi ska komma ihåg att det var ett djupt andligt sällskap av unga herrar och, och kvinnor eh, djupt religiöst sällskap och så där ser man då tronsmakt och tronskraft, men ett exempel är att när de byggde sina nästeshus- alltså sina högkvarter- så, så byggde de dem själva, alltså för hand. Eh, legionärerna samlades- eh, och ordnade med allting som behövdes- och byggde dem för hand tillsammans. Och det var så här, så att säga- eh, järngardet formades. Det var människor som gav allt- för organisationen och för varandra. Och jag vet att många läser de här böckerna- och tänker att förhans, här skulle vi ha det idag- och visst, det kan man tycka, men vi kommer inte hamna där eftersom vi inte har den typen av människor som de hade mm. i början av 1900-talet. Präglade av hårda livsöden, präglade av ett Europa i kriget, Europa i, i eh, ekonomisk och annan, annan kris eh, och så. Tyvärr så har vi inte den här typen av människor. Vi skulle aldrig i hela fridens namn klara av det som de... De gjorde, inte nu Men det är definitivt värt att studera och fundera Och helt enkelt djupdyka i mm. Ja, verkligen Och som sagt äh, Känner ni inte till Codriano och äh, Järngardet som tidigare Så äh, läs om ni kan, om ni har möjlighet och i, i eh, samband med det kan jag också säga att under nästkommande år, alltså 2013, så kommer för laget att, att släppa en eh, bok av Kaudreanu på svenska. Det blir alltså den andra svenska Kaudreanu-boken, tror jag, mm. eh, som kommer att komma ut. Så att hålla utkik efter den. Eh, och det är enligt mig kanske en av de mer rörande och på det sätt och vis inspirerande böckerna. Eh, även jämfört med eh, till mina Absolut. Okej, vi fortsätter fram till 1939, då vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen utbryter. Och då sa man väl att Finlands sak är vår, men det ändrade sig sedan vid fortsättningskriget. Ja, så alltså, de enda som verkligen tycka att finlands sak är vår, det var nationalsocialister och ett antal, inte bara nationalsocialister på den delen, men det var frivilliga som, som slöt samman med finnarna- och stav, hade frivilliga bataljoner. Eller vad det heter på, på militärspråk. kan jag inte. Mm. Men det var ju alltså svenska. Man, man, skäms, man skäms över svenska, svenska regeringens agerande. Precis som under Baltutlämningen och, och på så många andra. Visst, man höll Sverige för krig, men till vilket pris. Man ser ju finnarna idag i ett helt, helt annat virke i Munch och mycket Tack vare, eller på grund av bland annat kriget mm. Den här David mot Goliath-kampen Som ändå har gjort att de, de har varit nära och förlorat sin frihet På ett helt annat sätt än vad vi Ja, de har ju delvis gjort det också Ja, absolut mm. Okej okay. um det känns som att alla de här sakerna vi tar upp här alltså Karl XII, Kodriano vinterkriget det är, det är liksom ämnen för ett specialprogram alltså Aha. varje i sig skulle kunna vara ett specialprogram så det. Uh, Vi har mycket att prata om och ändå bablar vi så himla mycket <laughs> det är Men det där bottnar ju också i det faktum att historielösheten är utbredd mm. uh, på ett helt annat sätt än vad den kanske har varit en gång mm. uh, Just att man själv säger direkt när man, man skriver ner de här sakerna, att oj det här visste jag inte och det här visste jag inte och, och då tycker man att man ändå har läst en hel del och sådär. Men eh, sen finns det ju mycket, väldigt mycket som har hänt som påverkar oss. Ja, absolut. Um, Okej, okay, 1949 den första filmen av 20 om åsanisse, har biopremiär i Vetlanda. Gillar du ja. Åsanisse Magnus? Ja, tycker jag är rolig. <laughs> <laughs> Åsa Alia och och de håller på där Nej men jag tycker det är kul Jag tycker till och med att filmerna, de gamla filmerna Är riktigt, riktigt roliga Ja det gjorde sig några nya här nu som inte var. Jag har ju inte sett dem Men jag har förstått att det inte alls ska vara lika roligt som de gamla sådana folk. Nej det kan jag inte tänka mig Du får en känsla av att det är mer PK nu Kanske även där Utan Nej det var... de är riktigt roliga Och serierna var ju naturligtvis också roliga är PK, någon som inte var PK Var väl skaparen utav Åsa Nisse? Stämmer mycket väl. Stig Sederholm hette han. Nej, han var inte PK på något sätt. Vi pratade om Spanien tidigare, då där. Han tjänstgjorde som frivillig i Spanien under inbördeskriget under general Franco. Och under andra världskriget så tjänstgjorde han i Waffen-SS i Ukraina och Norge innan han hamnade i <laughs> DELO med waffen efter att ha förolämpat en dansk Obersturm 4. Han hamnade i buren och sen så tog han sig väl hem där på något sätt Det är Ofta det blir friktion mellan svenska och danskar Men det är, ja. <laughs> ibland får det liksom värre resultat än annars Precis och det här var inte, det var inte ganska nyligen som det här blev en grej Att han hade gjort det här Och, och nu är ju alltså ni ser så pass befäst i svenska alltså, i alla fall i generationers hjärta att det spelar liksom ingen roll De kan inte göra något åt det mm. Okej, okay. om ni undrar varför jag låter lite seg för att jag samtidigt försöker lösa våra tekniska bekymmer för live-lyssnarna Men um, jag gör mitt bästa för att göra två saker samtidigt och det är vi män kända för att kunna göra bra <laughs> uh, Vi hoppar fram till 1970 då Pink Floyd släpper albumet The Wall vars övergripande tema handlar om social isolering Och Pink Floyd har ju blivit um, aktuell nu på sistone också mm. uh, Och varför har han blivit det Magnus? Alltså först och främst så är ju låten faktiskt riktigt bra. Uh, another brick in the wall som är lite av huvud, huvudlåten från det här mm. albumet. Jag hade tänkt att vi skulle spela den. Men jag fick andra idéer vad musiken så jag struntade i det. Men ni kan slå upp den och, och titta, titta på den på Youtube eller liknande. Det som har hänt nu, och det var lite därför jag ville spela den också. Det som har hänt nu på senaste är att frontmannen i Pink Floyd, det vill säga herr Roger Waters- Uh, uttalade sig i början av oktober om den judiska maktdominansen i väst hör och häpna. Han sa så här När vi sitter här i New York så är det svårt att ignorera elefanten i rummet och elefanten är, den, är det enorma inflytande som israeliska och judiska lobbygrupper har i maktens korridorer, sa han. Och uh, judarna då som hävdar sig vara fullständigt maktlös och uh, Absolut inte har den här makten, har ju då, då startat ett, ett drev mot eh, Roger Waters och mot P P Pink Floyd eh, i alla sina organ. Eller som inte är deras organ, men som han hävdar är deras organ. Ja, det där är jätteinräckligt. Mm. Eftersom de alltid, varje gång någon anklagar dem för att ha mediedominans eller maktdominans, då slår de tillbaka genom att använda maktdominans och mediedominans. Eh, Deb Schlüssel, eh, en eh, neokonservativ, liberal bloggare. Så har du Schlüssel, alltså nyckel på tyska. Uh, S-C-H-L-U-S-S-E-L -S -S -E Ja det är nyckel på tyska Ja. Så det är Debbie... en, nyckel, en nyckelperson ja. Debbie Nyckel Sa då följande Eller skrev följande ett inlägg på sin blogg Hon skrev så här: Om du köper en enda Pink Floyd låt Från iTunes Eller köper en enda konservbiljett Med Roger Waters Om du spenderar en enda krona På denna åldrande kretin Från det knarkandets 70-tal Oj, oj, oj, då stöder du hans ny Nazistiska fördel mot judar i USA uh, Alltså så jag, jag väntade jag... på Att det skulle komma någon så här uh, Då stöder du en ny förintelse För det hade verkligen varit, då hade de gått hela vägen här Men ja, ja, det är nästan det, men, det, i fall. Ja, men Roger, Roger Waters alltså då i, eh, Frontfiguren i Pink Floyd Är då eh, nynazist enligt den här Nyckelkvinnan <laughs> Nyckelskramlare kanske också Så jag tycker att alla borde köpa åtminstone en Pink Floyd Låt bara för att jävlas som av helt enkelt eller så är ju Roger Waters aktuell i Sverige här Ganska, ganska snart Vill jag minnas att jag läste någonstans mm. Så att man kan ju Passa på hälsan på flygplatsen Med en, med en blomma <laughs> ja, Det är fantastiskt Att man inte kan yppa kritik Mot judenheten Eller Israel heller för den delen Utan att det ska bli sådana reaktioner Nej och det, det är så kul också För att de, alltså deras respons Bevisar ju varje gång Vid varje givet tillfälle Så, så bevisas eh, Riktigheten i denna så kallade Anklagelse mm. eh, i, I deras Alltså hur de, hur de svarar mm. Och det där är ju Helt otroligt eh, att, att, det, att det kan vara så mm. ja Okej okay, eh, Vi ska ta första musikpausen här Och bråka lite med tekniken under tiden um... Men då har vi, vi har lite låtar här som följer temat med historien Och jag tänkte att vi skulle spela både en lite nyare och en lite äldre låt Så först kommer vi få höra Ferox låt Son of Romania Som är dedikerad till Codriano, som handlar om Codriano Och sen kommer vi få höra Karl XII:s smars Som en del kommer säga att det där är ju parlamentet musiken Men ja, det är det väl också men det är framförallt 12 mars. Tack Dan för att eh, det där hade inte jag inte tänkt på förrän du sa det. Så nu förstörde du den här upplevelsen <laughs> för mig. Ja, så är det. Jag är en ond, ond människa. Vi är tillbaka om en liten stund. Tears, no Välkomna tillbaka till Radio Framåt, detta är alltså avsnitt 27 som sänds den 27 november 2012 Och vi har nu fått tillökning i studion, Jonas Dier är nu med oss, välkommen Tack så mycket hur, Vi måste ju ändå veta bara, hur har veckan varit så att du också svarar på det Den har varit helt okej, okay. mm. jag kan inte klaga Perfekt Det är lite småklasslig just nu, och lite hes och... och... Ja, små så där. Mm. Men, uh, uh, som sagt, så tar så ju årstiden till. Jo att... oh, verkligen. Um, jag tänkte vi ska börja med bara lite, lite snabbt där. För att det har varit um, lite bråk i Norge i helgen. Och Magnus, du vet med där. Kan du bara berätta lite vad som har hänt? Ja, det där blev ju en, en stor internetsnackis kan man säga. För att uh, det kablades ut bilder och, och så om det här. Bråket i Norge Det var, det var ju som, som så här då Mina uppgifter kommer från en av eh, Kamraterna som fanns på plats eh, Man arrangerade ett, eh, Det är alltså ett, ett, ett, en samling vänner Det är ingen organisation eller så utan Det är ett, en samling vänner som årligen eh, Många av de här kommer då från nationalistmiljön eh, Och är, har kommit upp i Åren en bit Men de, de brukar bjuda till, till julbord Traditionsenhet Och det gjorde man den här gången också den här gången hände det dock som så att man fick objudna gäster till den restaurangen i Oslo som man, som man befann sig på Objudna gäster i form av blitz, autonoma vänstertyper Det är ungefär som, som AFA i Sverige då? Ja ungefär som AFA, bara att de här har i alla fall lyckats ockupera ett hus i, i Oslo befäste och håller det så att säga mm. Så att de är lite mer strukturerade i den, i den mån kan man säga men eh, alltså det som var, var att det var ett, ett antal nationalister och vanliga eh, vänner till dessa som var på en restaurang som också besökte så vanliga eh, norrmän och kvinnor i, i största allmänhet. Norrmän och, och kvin okay, ja. Nej, var... norr norr kvinnor? Ja, ja, ja. <laughs> norrkvinnor. Norrmän och norrkvinnor, säger ja. man inte så? Ja, jag vet inte. <laughs> eh, och där vid något tillfälle så, så kommer in ett antal ett antal personer maskerade och börjar fara, fara kring och, och ställa till ett jävla liv. Eh, en kille som var på utsidan eh, av restaurangen fick någon form av glasflaska i ansiktet. Och eh, det var väl ungefär totaliteten av de skadorna som, eh, som nationalisten ådrog sig. För att så fort eh, grabbarna kom upp från undervåningen och de insåg att det höll på att hända någonting så drog sig blitzarna tillbaka vilket syns väldigt tydligt på på den film som är upplagd, då tror mig det här är inte något macho-snack från min sida att åh, de är så mycket tuffare och sådär, jag vet att nationalister kan få stryk och få det, jag menar det, det är ingen konstigheter med det men eh, man gav sig på helt fel killar utav så många olika skäl som jag inte ens orkar gå in på här och, eh, och eh, det, det intressanta i det hela egentligen det är att, att man hade observerat massmedia på plats redan en timme innan det här hände mm. och eh, polisen var inte jättesnabbt på plats, men de, de fanns att i krokarna ganska förberedda på, på det här. Alltså det visstes om att det här skulle ske och man lät det hända eh, och pågå ett tag innan någon avbröt det hela. Så, att, eh, så ser det ut i, i Norge i alla fall. Men, men, där, men... där är intressant för att där vet jag att tidigare, nu har jag inte förberett det, men jag vet att har, man har sett tydliga kopplingar mellan de här Blitz och norsk massmedia tidigare. Ja. Eh, bland annat folk som har, jobb, som har varit aktiva såna här blitzare då Som har arbetat inom de större tidningarna Även eh, föräldrar och så vidare liknande som vi har kunnat sätta i Sverige mm, mm. Eh, ja, det så. så det är inte helt omöjligt att någon kan ha tipsat eh, Lite lätt där Nej absolut inte. absolut inte Sen har väl inte alltså, normen de har väl inte varit känt något större behov Att sitta och leka hemliga, hemliga klubben heller Om det här liksom. mm. Utan man förväntar sig, inte förväntade sig, men man tänkte väl att man kanske kan få äta jul, julbord i fred. Men det, det fick man ju inte naturligtvis. Men det var också så att polisen grep väl ingen av de här blitzarna? Nej, ingen. de, de, de så att så säga: drog sig tillbaka till blitzhuset som är deras ockuperade hus. Och det verkar vara någon form av safe haven för de här. Att de kan ställa till vid vad som helst och sen så drar de sig tillbaka till blitzhuset och så händer ingenting. Ja. Det här är ju samma, blitz var också de som, det var en rysk nationalist som hade en tatueringsstudio i Oslo. Mm. Där de också gick ner Han varit ju väldigt grovt misshandlad liksom, Utav dem det var tidigare. Det. Så att det var det. Där är Situationen i Oslo De har ju haft sin beskärda del också Sedan tidigare eh, Av norska patrioter Som har slagit tillbaka ganska <hör> ganska Hårt om man, om man läser på sin historia mm. Så att det kan gå tufft till Okej, okay, um, det finns väl inte så mycket att säga om det egentligen Men det som att det skrivs en del i media det, eh, Framförallt så Rubrikerna blev ju alltid typ nazister I julbord slagsmål och så vidare ja, Och ett gäng ungdomar Attackerade ja. dem och så vidare Ja, eller aktivister ja. Eller sådär Men så att det är väl bara att reda ut det hela lite grann. Um, något som jag däremot vill att vi ska prata lite mer om Det är något vi tog upp förra veckan Och um, det är den uh, Boykott och de här uppmaningar som gått ut till invandringskritiker och nationalister Att kontakta annonsörer för regimmedia helt enkelt Och berätta att så länge ni har reklam här så tänker inte vi handla utav er mm. Och på så, sätt ut, på så sätt använda den här konsumentmakten som man ändå till viss del har Om man lyckas få med tillräckligt många människor Och det har blivit en del reaktioner på detta Och hyckleriet är precis som det brukar Thomas Mattsson på Expressen har varit mycket upprörd över det här Och nästan som jag tycker nästan roligaste roligast Var väl i Länstidningen Östersund Där Deras Chefredaktör Lennart Mattsson Uttalar sig Och då, han tycker då att Det är obehagligt när de försöker tysta Det fria ordet med ekonomiska medel Han säger också det är uppenbart så att man på det här sättet vill stopp, sätta stopp för en fri debatt genom att skrämma upp våra annonsörer. Um, det här, alltså, ja, man, det. Vet inte, man vet inte var man ska börja. Liksom. Det, det, är så, det är så påresande i, i sin... ja, Just hyckleriet och världsfrånvändigheten är, är så... Uh, att, liksom, att ha mage och, och säga en sån grej när, när läget är som det det, det följer sig så roligt det här också Att det, att det hände just nu För att det var ju då avpixlat som drog igång det här kan man säga eh, Och det var ju efter att eh, Dagens Media heter den det, ja. Dagens Media hade uppmärksammat ja, Vi börjar från början eh, En den känd bloggerska eh, Som går under eh, namnet Pau hon har tidigare uttryckt sig lite invandringskritiskt, och då menar jag verkligen lite invandringskritiskt. Mm. Och fick, fick, på, fick på tafsen kan man inte säga, men hon fick, hon fick kritik för detta. Och det som hände då var att hon återigen gjorde detta och uttryckte sig mildt invandringskritiskt. Och att hon också fick medhåll av bloggsystern. jag det vet jag inte om de är. Jag vet inte om de är vänner. Men en annan blogg, känd bloggerska som heter Kissy. Mm. Eh, och då gick den här äh, Dagens Media ut och ringde till annonsörerna hos Kissy och Pau för att berätta att de då annonserar på rasistiska sidor. Mm. Och ställa dem mot väggen. Och ställa dem mot väggen. Jag, var, jag tror det var någon som uttalade sig att det var väldigt tråkigt att bli förknippad med sån här hemskt och så vidare. Mm. Och bara då några dagar senare så drabbade detta både Expressen och då, nu också länskningens Östersund. Och då ja. möts vi av det här. Mm. Och det här är precis det sätt som Expo har arbetat på i alla tider och andra. Och alltså man även, alltså även de här tidningarna själva eller deras, deras liknande tidningar Har ju ofta hängt ut Om någon annonserar på en nationalistisk hemsida Då kan du veta att de blir uthängda som rasister Och ja, förintelseförespråkare i, i deras tidningar Mm. Det är precis så här man alltid har arbetat Och nu får de smaka mm. lite på sin egen medicin Och då, ja då är det att vi försöker tysta den fria debatten Och det är så hemskt Och det ska tillsättas polisutredningar Och man ska stoppa det här på något sätt Hur det nu ska gå till mm. Och då tror jag tyvärr, tyvärr inte Att det har blivit särskilt kännbart Ekonomiskt för dem alls Utan, utan det är själva Själva grejen, de är så Hyperkänsliga mm. Dessa figurer Sen tror jag också att de är rädda Alltså de är rädda för att de Att de känner att Att det finns en, en, en chans Att det här kommer bli ekonomiskt kännbart för dem Alltså i, i den takt som Nationalismen på olika sätt Vinner mark Och om alla nationalister eh, Skulle ta sig tiden att kontakta Varenda annonsör eh, Inklusive då de som röstar på Sverigedemokraterna och så vidare Då finns det en risk att det kan bli ekonomiskt kännbart Mm och det, det är det man är så fruktansvärt rädd för. Jo men man ska ju veta också för de här annonsörerna, det handlar ju alltså det, det handlar inte om att det måste komma in 10 000 mejl. Alltså kommer det in 10-20 mejl, då blir det möten. Alltså då måste man börja diskutera det här. För mm. att det är inte så många som hör av sig. Um, sen är det inte säkert att man tar bort sina annonser och så vidare. Men man, som här har ju uppenbarligen då annonsörerna kontaktat eh, tidningarna och frågat Jaha, vi har vi fått de här mejlen? Vad är det? Fortsätter det så är det mycket möjligt att annonsörerna i, i förlängningen känner att det inte är värt det här, mm. den här badwillen, även om det är oss rasister. men menar, rasister har också pengar. <laughs> så är det ju. Um, och då, då, då vet ju Landsdown, alltså så dåligt som det går ekonomiskt idag för, för regimmedia så. Så är det klart att de inte har råd Att förlora en enda annonsör Så att det, det är bra att det här har sig igång Jag tycker att det är intressant att se utvecklingen Och jag hoppas att fler hoppar på tåget eh, Framförallt Och, och försöka kontakta eh, De som annonserar eh, Men försök också stå vid ett ord mm. Handla inte från dem då. Om ni säger till dem att ni inte ska göra det Så strunta ju och handla och Speciellt det allra bästa är om, det, om ni redan är kund hos någon Och kan säga upp er I eh, relation med dem Mm. att ni byter elbolag eller telefonbolag eller vad det nu kan vara för att då märks det ju hos, hos annonsören. Mm. Så är det. Sen ska det ju sägas att det ska inte behöva man ska inte behöva det ska inte behöva vara så här. vi ska inte alltså man ska kunna ha annonsera på diverse hemsidor utan att behöva stå bakom allt innehåll på hemsidan. men så som situationen gör nu ser ut idag och så som Uh, lite invandringskritiska tjejer behandlas och uh, framförallt som nationalister behandlas så är det inte mer än rätt att ge tillbaka samma mynt. Kan vi, kan vi, till... ju, vi kan ju lugnt så... säga att det var inte vi som började. Uh, nej, precis. Sen... Men sen är det intressant till exempel med Kissy att man reagerar nu när hon skrev något väldigt milt invandringskritiskt. Eh, när man tänker på vad, vad den här personen, alltså som har opererat brösten och läpparna, lägger mm -hmm. ut, alltså så sjuka texter. Jag vet tidigare man har fått så tillskickat sig liksom det. Hon har verkligen eh, lyft fram en, en förkastlig livsstil för alla sunda människor i hela ja, ja. världen och eh, uttalat sig nedsättande om. Inte, tjocka, långa, korta så alltså det är verkligen, hon har en sån tonjämnt Hon ja. är känd för att liksom Bara vara elak mot alla ja, visst. Och då är det ingen som har reagerat Men nu, nu råkade hon ja, kritisera något En av de heliga kossarna som vi har Och det är invandringen Och mm. då jäklar, då ska, det, då ska annonsörerna bli hotade sen, mm. sen tycker jag att den största kritiken mot Kissy Förutom den här Rappakallian Det är ju det faktum att hon har förstört någonting Som, som var vackert och det var ju sig själv alltså alla, dessa, alltså alla dessa operationer och sånt som hon då gör och för fram sig själv och påverkar människor, det är sorgligt för att hon förstör en bit av naturen eh, utan att låta helt tokig här men alltså det är ett, en förolämpning eh, de här grejerna hon har gjort för det är sådana extrema förändringar och är det en sån förebild som, som ska få sitta och, och liksom Få en massa pengar då för att sitta och skriva sitt skit Jag menar, om man nu ska bråka med annonsörerna Så är det snarare det man ska bråka om Precis som du säger då mm. Ja och när vi ändå då Pratar om eh, media, Och så vidare så eh, Måste vi ta upp eh, Den bild eh, Karikatyrbild som har blivit väldigt omtalad eh, I samband med en ledarartikel i Det heter också Länstidningen va Fast det är eh, ja, Det är också Länstidningen i det är samma tid? <håll> Det det. Ja, det var ju därför man reagerade, precis. Precis, Nej, precis. Är helt borta. För att det man gjorde var att man publicerade den här bilden där Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna då i förlängningen framställs som kackelackor. Och sen är det någon som föreställer någon skadeinsektutrotare med... Uh, en en maskin för, uh, en sån här gas uh, gasmaskiner vad nu kan jag säga. Ja, en, en portabel uh, gasmaskin. Uh, uh, med logotyperna då från de andra från sjuklöven. Uh, och budskapet det är ganska enkelt. Det är alltså att man ska utrota Sverigedemokraterna mm. uh, Och sen kan man ju säga att uh, ja, visst, men det är bara bildligt talat och så vidare. Uh, men uh, som jag sa till, till Magnus här tidigare när vi pratade privat att hade det här gjort av en av nationalister fast åt andra hållet då kan du ju räkna med eh, paralleller till där styrmer och det hade varit förberedelse till folkmord och allt de hade fått för sig. Ja, vi ska ju komma ihåg det och det här tycker jag är viktigt i sammanhanget att avhumanisering av människor föregår alltid eh, våldshandlingar. Mm. Och just exemplet kachilakko det var precis det som ena sidan i Rwanda kallade andra sidan för. Genom sin media, genom sin radio så utropade man att det här folket är kakelackor. Och detta gjordes eh, under en längre tid vilket sedermera skapade bland annat då en situation där ett, ett bestialiskt folkmord utfördes. Exakt samma sak gör Länstidningen Östersund. Och personligen kan jag säga att jag har, inte, jag har inga som helst problem med den här typen av eh, politisk... Satir som de väljer att kalla det för Alltså jag skulle inte ha problem att, att se mig själv eh, På det där sättet jag, jag, För jag accepterar och vet om vad det är för människor Jag har som motståndare Det är den här typen av människor Så jag har inget problem med just det Däremot har jag ett enormt problem Med att de är såna fega, jävla Hycklande typer mm. Det är det jag har problem med de, de gnäller Och buhu, buhu om sig själva Så fort någonting sker som inte är tillgång för dem och sen vänder de och gör exakt likadant eller värre mot mm. sina politiska motståndare det är det jag inte har, stå för det ni gör stå för det ni säger fegisar mm. Jo uh, och man ser alltså Även om vi kanske inte reagerar så mycket på det, men den här typen av bilder och den retorik som till exempel då föranledde mordet på Daniel Redström, alltså det, det blir ju ett, ett medgivande till det politiska våldet mot nationalister och Attacken i Oslo är såklart understödd alltså genom sådana här uttalanden och sådana här bilder. Man visar ju att det är okej okay att Att fysiskt skada eller till och med Mörda, till och med utrota nationalister Även om man kan säga att det är bara en satirbild Och så vidare så Som sagt, det hade aldrig varit okej okay om det hade varit åt andra hållet Och jag menar, lägg där till Det är faktum Att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt Sa I offentligheten inför massmedia Att eh, Sverigedemokraterna och den typen av människor, du säger nationalister, de eh, kan förvänta sig att bli utsatta för våld. Sveriges statsminister sa att det var bara att förvänta sig det. Han, han fördömde det inte, han tyckte inte det var hemskt, ingenting sådant, utan det kan de förvänta sig. Det säger alltså Sveriges statschef, eller inte Sveriges statschef, Sveriges statsminister. Mm. Och det går obemärkt förbi i stort sett utan bland, bland oss. Då. Men ja, ja visst. Eh, Redström mördades på grund av politikernas. Retorik och nästa nationalist som mördas kommer också vara på grund av Fredrik Reinfeldt: på grund av Östersunds Länstidning och så vidare. Mm. Och det, det du sa jag här lite i början, Magnus, också att det känns som det händer så mycket hela tiden. Men det här är ju verkligen. Det är en sån intensifiering i liksom hatet mot nationalister och invandringskritiker det känns som att visst, alltså vi såg ju lite grann av det här också i slutet på 90-talet det som då föranledde mordet på Lennart Ström. Mm. Men jag tycker nu är vi lite äldre och följer kanske mer, mer nyhetsflödet idag men jag tycker ändå det känns som att det har gått ännu värre nu alltså situationen har blivit ännu mer intensiv i deras försök att svartmåla och hetsa mot oss. Tror, ja, mycket beror också på det att vi slår tillbaka egentligen. Alltså mm. vi finns på forum Men vi finns i kommentarsfälten Vi finns med egna, egna artiklar Och så vidare mm. Men absolut, jag, jag har den känslan också Att det faktiskt är jag menar, Nu gick man ju så långt så att man Den här jävla tramspällen sitter och skriver Att ja, är du Sverigedemokrat då kan du inte gilla TV-programmet på spåret mm. Jag menar, vem fan skriver och sånt han får betalt för det <laughs> Men det är så löjligt så att vi lämnar det utan kommentar förutom mm. att det är löjligt. Jo, men när vi ändå pratar om det här att vi finns överallt och så nu då måste vi nästan bara lite snabbt röra vid SSU:s så kallade nätfight i söndags. Ja, vi pratade om det tidigare att Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU hade bestämt att man den 25 november i söndags alltså skulle... Ta fighten på nätet, det vill säga man skulle samla ihop alla sina fantastiska debattörer och ut och visa de här hemska rasisterna på nätet Att de kunde krossa oss med sina argument mm. De lyckades inte få så många frivilliga av sina medlemmar alltså det, deras egna siffror, det, det varierar lite mellan 20 och 50 deltagare och då måste vi alltså säga att det här är en gång i tiden varit Sveriges absolut största ungdomsförbund. Jag vet inte om de är det längre. Men som alltid får sitta med i debatter och så vidare i massmedia. Att jag kan lova, att skulle svenskarnas parti göra något sånt här och gå ut under så lång tid och samla ihop folk så skulle vi få betydligt fler deltagare. Men vad hände då när man då försökte ta fighten på nätet? Ja, förutom att man blev totalt neddebatterade och lämnade med svansen mellan benen så Lyckas man även bli avstängd från diverse forum för att man bröt mot reglerna genom person på hopp. och En av SSUs internetdebatörer uttryckte sig minst sagt olämpligt. Och det får jag be om ursäkt i förhand men jag måste citera den här SSU-aren som han skrev på flashback. Och då skrev han så här. Om du inte håller käften kommer jag sparka in fittan så långt i dig så du får knulla med bakhuvudet. Mm. Här är en av SSUs internetkämpar. Charmigt, det där um, låter som en blivande statsminister. Ja, um, och uh, han hade även då lyckats kalla någon för nazistslyna. Mm. Um, kan man säga att Erik Alqvist uh, slängde in vägen? <laughs> ja, här har du fått en utmaning. Uh, nej, verkligen, det um, och så gick det och ta den fighten Och då har man alltså under så lång tid Medias draghjälp och så vidare Försökt samla ihop folk för att visa att Under den här dagen i alla fall Då kan vi visa hur många vi är mm. um, Nationalister och invandringskritiker Satt ja, såklart lite, lite extra redo Och det vad som hände och, uh, Ingen på... jag känner satt redo Nej, nej men Jag vet att det startades någon tråd på flashback mm. Idag ska jag se ut den fighten Vad har ni sett? <laughs> är ungefär så var det men det roliga är roligare att de som tar fighten primärt på nätet eh, sans flashback och de här forumen, men alltså på kommentarsfälten i tidningar, det är inte organiserade nationalister. Mm. Nej. Det, Visst, utan det är, och det är det de aldrig får in i sina tjocka, politiskt korrekta neandertalskallar. Det, det finns det ett och annat undantag givetvis. Alltså, det, ja, det naturligtvis. Det. Men, naturligtvis. Men, men det är sant att de flesta av dem inte liksom Um, organiserade alls uh, Så Okej, okay. uh, medan vi sitter och spelar in här uh, så får jag mejl från leverantören av vår server som säger att det ska funka om 15 minuter, men det hjälper ju inte mig så mycket i det här läget uh, Så att uh, för er som funderar på att starta internetradio, shout cheap använd aldrig dem uh, Kanske sluta använda leverantörer som har cheap i namnet kommer jag på <laughs> Kanske det en lärdom man får vad man betalar för, nej de låg faktiskt inte Det var inte det billigaste, ah, ja, hur som helst um, Vi kommer lösa det till framtiden um, Men vad det gäller När de pratar om att ta fighten och de samlar upp folk och så vidare Och du säger att det inte är uh, engagerade nationalister Som är i kommentarsfälten och, och det stämmer ju Men de tror ju Alltså de tror att vi har en organiserad Verksamhet Så som de gjorde i söndags Mm. Och det här det är ju något de hävdar I alla fall så hävdar de det så de, ja, de måste nästan tro på det själva också Att vi har liksom anställda människor Som sitter bara under massa olika namn då, Och sitter och Förstör debatten så att säga Genom att säga saker man inte ska säga mm. Men det är väl som Nej, man men, känner man känner, ja, känner man andra mm. Precis som vi varit inne på förut Dels det som man känner sig själv känner man andra Men också det att alltså, Klyftan mellan En stor del av befolkningen och människor som arbetar inom kanske framförallt regimmedia men även eh, regimens ihåliga politiska partier. Och så. Den klyftan är så stor och de umgås bara med eh, samma sorts opportunister som de själva så att de är inte klara över vilket missnöje som, eh, som finns i breda lager. Mm. Och, och det enda sättet de kan förklara det på det är att det att det skulle sitta en liten kärna Av, av hundra eh, personer Och skriva en Hela dagarna Och det, det stämmer inte Givetvis Men där ser man ju också ett exempel på det här Och nu hoppar jag lite i vår planering Men det är ju faktiskt det Som jag skrev, skrev en liten krönika om På realisten Miljöpartiet detta, detta unikum I, i tokdårskap tok, Alltså jag, jag börjar nästan känna att Jag skulle träffa någon, någon sån här miljöpartist Och få tillfälle att, att sitta ner Och fråga hur de egentligen tänker Men de var i alla fall kom på en ännu nyare idé Annat än det här att man ska öppna dörrarna Och alla ska vara välkomna och inga gränser Så nu, nu vill de omdefiniera flyktingbegreppet För att, in, att det ska innefatta klimatflyktingar Som då därmed ska få rätt att rätt till flyktingstatus och man talar om en, mellan 25-150 till 150 miljoner människor förutom alla andra flyktingar vi har. Så att inte nog att vi har nog med flyktingar enligt FN-konventionen utan nu vill man då skapa ännu fler genom att omdefiniera begreppet mm. och det är på grund av att det är Europas och Amerikas fel att klimatflyktingarna eh, eh, så att säga kommer till för att det är vi som har förgiftat jorden vilket inte ens är sant med tanke på att det här är en fullständigt naturlig cykel vi går igenom men i alla fall. Mm. Så att just det här att det här glappet de lever ju i en fantasivärld. De lever ju alldeles under landet. Först en en svart och mörk version av. det mm. Mm. Um, jag måste bara säga jag såg här idag var en intressant sak också när vi pratade om de här etablerade partierna att socialdemokraterna byter namn. Har ni sett det? Mm, jag såg det snabbt men jag vågar inte säga något för jag visste inte vara. Um, man har ju tidigare SAP, Socialdemokraterna Arbetarpartiet. Uh, nu byter man alltså till Socialdemokraterna Framtidspartiet Okej okay. Det är väl lite grann som de här nya Moderaterna Man försöker med någonting uh -huh. Men det är ju bra att de slutar låtsas som att de företräder Och arbetar i alla fall Ja för att framtiden vet vi om hur den kommer att se ut Vi kommer ha en allt mer ökande <clears throat> Invandring Vi kommer ha Alltså folkutbytet pågår och då är det ganska naturligt Att ett parti som kommer söka sig Precis som Barack Obama i USA Söka sig till de här människorna för att få röster Vill kalla sig framtidspartiet För framtiden är mörk Framtiden är invandring, framtiden är folkutbyte Och det är det man strävar efter Arbetare Det spottar de på, det pissar de på Det är ingenting för dem längre De bryr sig inte Arbetarna söker sig till svenskarnas parti Söker sig till ett parti som faktiskt Värnar svenska arbeten mm. Och när vi ändå talar om att söka till parti så har ju faktiskt Svenskarnas parti nu representation i ännu ett kommunfullmäktige mm. nämligen i Lidköping och det skedde ju på lite ovanliga, ett lite ganska ovanligt sätt och det är ju på Sverigedemokraternas mandat men där hade ett, ett antal personer skrivit Kurt Linussons namn för hand då Mm. Och eftersom att Sverigedemokraterna, en av deras företrädare nu, flyttar från kommunen och då går man på personröster och då är Linusson näst på tur. Och det betyder att han kommer in på SDs mandat men kan driva svenskarnas partispolitik. Och man kan tycka vad man vill om det här. Det ju, visar ju på att det är ett ganska konstigt system vi har. Mm. För att det är klart att Ska det gå rätt till det här så tycker man ju Då ska ju det vara Alltså folk har ju röstat på Sverigedemokraterna Sen kanske de har gjort det för att de trodde att Sverigedemokraterna var som svenskarnas parti Men det är en annan sak ja, Eller, vänta får jag bara avbryta här då Så ska jag också påpeka att Kurt Linesson var en handfull röster Ifrån att komma in i kommunfullmäktige För valet för, Alltså fullföra för valet Då han körde eget parti Egen, alltså som sig själv Uh, han ställde inte upp den här gången, uh, i, alltså senaste valet Varför då många av de som röstade på Sverigedemokraterna röstade på det enda alternativet de kunde se mm. Kurt Linhetsson har stort stöd i bygden, det är en mycket omtyckt herre En mycket, mycket uh, verbal, ut, uttalad och på många sätt och vis hårdhudad uh, svensk av den gamla stammen Så att jag tror nog att vi uh, kommer få se... Mycket roligt händer där, och nu sitter jag bara och pratar för att avbryta dagen, så jag är över till dig då. Ja, nej, nej. Jag bråkar med var en eh, live leverantör mm. så att det är bara bra om ni pratar. Okej, okay. jag tyckte ju så, du såg så arg ut. <laughs> nej, nej. Ja, det var ju. Ja, det var ju, <laughs> men inte på dig. <laughs> ja. Um, och uh, ja, nej, men det ska bli intressant att se vad som händer där. Uh, men uh, det var ganska kul också att se i. Det här efter tio på TV4 Där man då försökte pressa Jimmy Åkesson Angående detta Och Programledaren där inte ens förstod Att Kurt Linusson inte var medlem i partiet Så alltså oerhört Dålig påläst att få att driva ett program Och Ifrågasatte då hur Jimmy Åkesson Kunde ha en nazist i partiet Ja, och, och då säger Åkesson Frekom Men han är inte med, med i partiet Nej men ni har ju honom på er plats Jaha. Oj, oj, oj. Och så säger han Men han är inte med i partiet, inte vi kan göra åt. Men han är ju nazist ja, Jo han är en nazist, tyckte då Åkesson såklart också För att liksom skydda sig Och säger han, ja så ni har alltså En nazist i partiet ja, Helt fantastiskt att man får driva Ett tv-program och vara så värdelös Um, men um, vad gäller SD och Åkesson så har det ju varit turbulent som vi har talat flera gånger om uh, Och um, det som har skett nu senast, förutom att Kent ekrot får lämna sina uppdrag Även han, så är det ju att Gustav Kasselstrand, ordförande för Sverigedemokratiska ungdom Och en av få ljuspunkter i det där partiet Han har alltså sparkat från sin tjänst på Sverigedemokraternas kansli uh, Är du överraskad, Jonas? Uh, nej, um, det kan jag inte säga Det, det är väl uppenbart att... Uh de har både ett och flera hon till Kasselstrand från partiledningens sida. Men uh, kanske lite överraskad över hur, hur uh, vad ska vi säga uh, hur klantiga de är och hur, uh, hur arroganta de är. För att uh, han, jag menar, han har ett stort stöd inom ungdomsförbundet. Uh, det, det vet man. Nu, nu har vi en situation där ett väldigt ungt parti som Sverigedemokraterna är sedan ett par år tillbaka bedriver ett öppet krig mot sitt ungdomsförbund. Det är förstås groteskt. Mm. Och, och, och, att, de går, att de väljer att gå ut och göra detta nu eh, direkt eh, i kölvattnet av på något sätt även om det kan tyckas eh, inte ha med varandra att göra men, men ändå precis i kölvattnet efter den här eh, Uh, skandalen med Ekerot och uh, Almqvist är också märkligt. Det kan jag väl säga. Så i så mått då får jag väländra med det. Jag är lite, lite förvånad att det kommer nu åtminstone. Mm. Magnus, har, har du några tankar kring det här? Nej, inte menar att jag tänkte på att det befästs ju om och igen din, uh, ditt uttalande om att Tim Åkesson är Sveriges sämsta kompis. Mm. Uh, jag tycker jag märker det hela tiden, inte bara gentemot uh, Kent Ekeroth också då. Alltså man tycker att han borde stå bakom det Man tycker att partiet borde göra annorlunda Om, om ni har lust eh, lyssnare så, så kan ni ju skicka En, en julgåva till Timmy Åkesson En mugg där det står Sveriges sämsta kompis Till, till julafton kanske så han, så han blir påminn om det här hela tiden För det tycker jag han gott och det kan bli Sen visst, alltså avskedandet av Kasselstrand Följer ju de regler som finns eh, Och de menar ju då Att Kasselstrand har Betett sig illojalt Mot sina arbetsgivare Vilket man kan tycka Beroende på man läser de här avtalen Det är ju lite svårt för att vara ungdomsordförande Alltså saken som jag ser det Så han har inte betett sig illojalt i sitt arbete Han har betett sig illojalt Så som ordförande för ett ungdomsförbund Och då har han all rätt att göra mm. Så att, mm. de, de, de, det är ju paragraf Vad heter det? Hårklyveri mm. Men jag, jag yes, säger som du, du Jonas där, att det Lite det är nog att man gör det nu Faktiskt Mm. Jag tänkte inte på det faktiskt När, jag först, när de först ställde frågan här Men, men det, det är klart att det här äh, Säkert kommer äh, Som en bestraffning För att han tillsammans med Sin vice ordförande William Hane Skrev den här äh, debattartikeln Direkt mm. efter att äh, Jimmy Åkesson Hade förklarat att, att äh, äh, Erik Amnqvist Fick gå från, från äh, sina poster mm. äh, så att det är ytterligare ett bevis På en väldig Maktfullkomlighet Från Jimmy Åkesson Och SD ledningens sida Men sen det visar också på alltså Partikulturen när alltså Kasselstrand är anställd av moderpartiet Med en klausul I anställningen och alltså Det är hans lederbröd Där det står att han inte får vara i lojal mot ledningen Det är ju ett sätt mm. som man då har försökt, Det är ju att köpa sig lojalitet helt enkelt Fast det är mm. ju samma, alltså det, det, de flesta företag har ju, alltså du måste ju vara lojal mot ditt företag. Jo, men, men då blir inte inom parti? Nej men det, det är just problemet alltså att ha, i, sin roll som, i sin roll som kanslist på regeringskansliet eller vad han nu, alltså i, nej deras partikansli, där mm. för, måste han ju vara lojal. Ja, men, i sin, ja, men i sin roll som, som ordförande så behöver han definitivt inte vara det. Men då har de liksom förskjut, mm. alltså de beter sig som precis som vanliga partier. De beter sig precis som som det samhäll och system de säger. Det ja, fanns mycket, vara mycket värre. För så här, så, jag kan inte minnas att man, man från Moderpartiets sida har, har försökt på det sättet sätta sig på ett ungdomsbund som SD har försökt sätta sig på SDU under ett, ja, ett antal år. Uh, nu. Det, hade, det hade väckt uh, smärtskandal ja, ja, i, i Sveriges politiska. Uh, hur, hur korrumperat ruttet än är. Men, men sen ser vi också, jag förstår ju varför. Uh, varför Jimmy Åkesson gör så här. Och det är ju, om vi bara tittar på, på Centrius novembermätning, alltså den, en mätning som är gjord efter de här skandalerna, så ligger ju väljarstödet på 12,3 procent. Eh, alltså trots de här skandalerna som media då hade hoppat så fortsätter de att öka, i alla fall i den, den mätningen. Eh, och jag tror att Jimmy Åkesson känner och det här är det som brukar gå före fall nämligen högmod. Alltså han börjar känna sig väldigt trygg och säker. Eh, i sin, I sin roll som kung ja, över, Och jag tror att Åkesson kanske har gjort analysen Att de har gått framåt nu För att han har, behand, att han har ähm, skött det här hela så bra precis. Men jag tror att de lika har gått fram För att vet, många svenska så, såg de här filmarna Och sa, ja, ah, men han är ju en svartskalle Eller blatte, eller vad han nu sa Och känner att ja, det, är, det är precis så här jag känner också Alltså, det kan lika gärna vara därför som man har sagt Som fler personer har sagt att de skulle tänka sig rösta på SD Det behöver inte alls vara för att de tycker att Jimmy Åkesson har gjort Ej. rätt ja, men Sen handlar det mycket om att, att alltså, Ju mer media Sverigedemokraterna får Och presenteras som, som ett nationalistiskt och anti-invandringsparti anti Så får de det i naturlag Med hur samhällssituationen utvecklas Det är klart att de får mer stöd Jag menar, hade Svenskarnas parti fått den här mediebevakningen på gott eller runt, alltså du säger gott eller runt om och så hade vi också ökat markant. För att folk söker med ljus och lykta men det finns ett, ett, flera hundratusen människor där ute som inte känner till Svenskarnas parti, men de känner till så är Nej, jag tror att Dan har det helt rätt där när du säger att uh, de tolkar naturligtvis detta internt som att oj, nu har Jimmy visat sig handlingskraftig och sådär mm. uh, men uh, jag, jag tror inte alls heller att det uh, är det som mm. ligger till grund för, för de fortsatt stigande opniosiffrorna mm. Mm. Det är En annan intressant undersökning som kom var den från uh, Novus där man frågade Alltså vilket parti tycker du har den bästa politiken i följande frågor? Och så man lite olika ämnen. Eh, och vad då gällde invandringspolitiken så eh, tyckte eh, var femte person, alltså, och det är alltså den allra största biten, att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken. Mm. Eh, och det är alltså fler än de som röstar på, på SD. Mm. Och då ska vi också komma ihåg att de människorna oftast inte har någon aning om vilken invandringspolitik demokraterna har. Utan de går ut efter det de har hört i media. Mm. Eh, och det är det de då tar som Sverigedemokraternas politik. Mm. Helt enkelt. Ja, Och det var ju eh, så ganska kul. För att alla partier fick då eh, något ämne som man ansåg att de var bäst i. Alltså man har profilerat sig bra i alla partier utom Centerpartiet. Jag tycker det var lite kul citatet där i Dagens Samhälle från... Eh, en av deras företrädare i Falkenberg kommer Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg Centerpartiet Marie-Louise Wernersson som säger Angående Annie Lööf Att siffrorna är inte hennes fel Hon står för ett fantastiskt ledarskap Trots att Centerpartiet de bara rasar i alla undersökningar Ingen vet vad de står för Ingen tycker de är bra i någonting Det är inte Annie Lööfs fel Annie Lööf, alltså. vi har plats för 40 miljoner i <laughs> Ja precis ja, men hon, det är fantastiskt Det är ju fantastiskt mm. Men, men det är inte, jag tänkte, det är inte, vi pratar om det här varför stödet ökar och så här. Jag, jag tror ju att lite eller så att SD kan göra lite vad som helst. Det kommer inte spela någon roll. För att det är ändå det enda, som jag sa, det är den enda ljusklick många ser idag som inte har koll på att det finns andra alternativ. Och där har ju vi ett jättestort ansvar i att få människor att bli medvetna om svenskarnas parti. Men i alla fall, när man tar del av en undersökning som Brottsförebyggande rådet kommer med, mm. som visar på en statistik som säger. Att eh, här framöver I vårt kära gamla Svedal Så kommer vår fjärde svenska att våldtas Det är den samhällsutvecklingen vi går mot mm. Är det så konstigt Och folk vet ju varför det ökar Jag, menar, jag tänker inte ens sitta och försöka liksom, Förklara, ni kära lyssnare Vet precis varför våldtäkter ökar Varför ja, brott ökar och så vidare, och så Precis mm. Nej, och, och då är det klart att, att folk reagerar och många reagerar genom att ge sitt stöd. Så är det demokraterna i bristen. Jag tror vana. det är feminismens framgång under de senaste decennierna som gör att män känner sig trängda och måste därför slå tillbaka eh, på ett sånt här vidrigt sätt. Ja, men könsmaksordningen är hotad. Ja, precis. det, men det finns inga kön. <laughs> Nej. Finns men det, det jag... kön? Det har jag tänkt på. Eh, det finns ju inga kön. Det är sociala konstruktioner, det vet vi alla. Gäller det också djurvärlden? Eller är hela djurvärlden en skymf mot feminismen. Det är, det är patriarkalt alldeles ofta. Men det är intressant när du säger det för att vi, när jag pratade när jag var i Spanien nu som jag talade om tidigare, så pratade vi lite om utvecklingen i respektive länder, och då berättade jag om den här händebatten i Sverige. Mm. Och då berättar de att exakt samma sak Gör vänstern och äh, socialdemokraterna I Spanien idag I Spanien har man ju i spanskan har man ju äh, A och O Som avslutande bokstav femmen inte eller maskulint Chica, chico mm. Äh, mm. och så vidare Och äh, det här vill ju då De blir av med att ha ett könsneutralt ord äh, Och då har de börjat Att i tidningar och så vidare Istället för att skriva A eller O i slutet Så gör man ett att-tecken Alltså snabel A Eftersom det är både A och O. Ja, fint. Ja, men alltså att det här sker, liksom att det sker på flera ställen samtidigt, det är väl ingen, ingen jätteslump, kanske. Nej, det är ingen slump. Nej. Nej. Men när det, den här undersökningen du nämnde, Magnus, innan vi spårade ur som vanligt, um, mm. så tycker jag att det var intressant också. För att den här undersökningen från uh, Brottsbekämpande rådet visade ju också att en av de här klassiska. Eh, feministmyterna och eh, Multikultimyterna eh, Om att de flesta eh, Sexualbrott sker i hemmet Den, den motbevisades ju totalt Jaha, den, här, just... den här visar ju att eh, I 58% av fallen Var gärningspersonen helt okänd För den utsatta mm. Och att eh, det är vanligare att händelsen Inträffar på allmän plats än i en bostad Mm. Och då ska vi säga så, När man säger helt okänd För då vet man ju tidigare när man har räknat på det här Då har man ju räknat att bara man har sätts under kvällen Inne på samma restaurang eller liknande precis. Så har det räknat som att man har någon tidig kontakt med varandra mm. och, ja, Det är ju, det här är ju rena överfallsmåltäckter vi, vi pratar ja, om det blir då. Precis Och, och... Alltså, ja, men de kommer väl fortsätta prata det om att det mesta sker i hemmet av vita heterosexuella män. Ja, ja, det är mörkertalet man går in på då. Och bara som en parent parentes, parentes i det hela så kan man ju fråga sig varför det saknas imamer på svenska fängelser. <laughs> eh, för det var också en grej som kom ut nu, att det saknas imamer på svenska fängelser. Eh, jag tror inte för att det är en stor andel svenska fångar som har konverterat. Mm. Um, jag kan berätta lite roliga nyheter också Det är nämligen så att vi verkar vara live igen uh, Om någon ligger för att försöka lyssna Vet jag inte, men det får vi se uh. Och, men Magnus, jag, jag, jag, jag fattar inte Vad du sa där Förlåt, jag har suttit här och försökt Sade du att det saknas imamer På svenska Ja, fängelsen? alltså Kriminalvården behöver fler imamer För att tillgodose okay. Dömda muslimers rätt ja, ja. till det finns, inte, det finns inte tillräckligt många imamer alltså. Nej, Jag, jag tror det som att det inte fanns några Alltså, okej okay. oh, ah. Någon har vi nog, men de behöver fler <laughs> helt enkelt Jag ja. förstår Det kommer behövas oerhört många imamer på fängelsen <coughs> Mm. Ja, det ja, ja. Men det är kul att vi är live igen Och för att fira att vi är live igen Så ska vi ta lite musik Så ja. alla som har att nu i 40 minuter Och väntat så här, åh, snart kan vi få höra något intressant samtal Nej, det ska ni inte <laughs> Ni får höra lite musik istället För att vi måste I ordning lite här så att vi kan ta in Martin Ekedal i samtalet Så när vi är tillbaka från musiken så kommer Martin Ekedal var med oss för att diskutera eh, realisten och eh, satsningen på pressstöd som man nu gör. Och eh, Vi fortsätter med samma teman som på de förra låtarna och eh, spelar både en ny och en gammal låt, eller ja, relativt ny, eh, som handlar om Karl 12 och om Codriano eh, Så det blir Odins Englars eh, låt Karl 12. och sen blir, eh, ja, kan du uttala den här Legionärmarschen-låten Magnus? Eh, naturligtvis kan jag göra det Det är då en eh, legionärmarsch Som heter Svanta Tinerete Legionära ja, det, ja, du hade lätt gått förbi som rumän hos mig ja, det, det är helt klart eh, Vi är tillbaka om en liten stund Och då har vi alltså med oss Martin Ekedal I studion eller på telefon i alla fall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 Gå vägen från städer och godar. Kung Karl, din svenska förband Kung Karl, din svenska förband Du minns i kamraten en gungen upp gungen Före mot saren, vi närmar sin hem Jag missar den morgon då ryssarna var tvungna och tiga på livet och sträcka i jävla. Jag missar helst folk i samhället Downa. Missar ni kvistar på riverattack? Jag missar det jag själv vill frysa, till kvälls folk i Ändå gav han inte upp sin sista stora strid, Ändå tog det han som vi på en ny stor Sen i hör hörde stormen fräda I sin min sista timma väntar Sverige en sekund. Misser vår äldres man på god misser det växande folkslårnas råd. Krimade nätter, de är suttet ståva, gått utan tecken tänka på nådornas plåde. I misserande hall de finns ju blandet honor, lyftes i dessnas för ställda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 Så min sista timme med Sverige hemskt gick.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 Välkomna tillbaka till Radio Framåt, det 27 avsnittet. Um, vill ni delta i diskussionen, för nu är vi nämligen live igen. Vill ni delta i diskussionen så går det bra på Twitter med hashtag Radio Framåt som ett ord. Um, ni kan också skriva på vår Facebook-sida som heter Radio Framåt. Och vi kommer om en liten stund kunna ta samtal också på 08 51 5197 0000 Eller via Skype Radio Frammat som ett ord är användaren För att vi har nämnt med oss en gäst och det är medel att ni har en del frågor till våran gäst Och den gästen är Martin Ekedal, välkommen Tack så mycket Martin du är alltså chefredaktör för Realistens nya storsatsning kan du bara presentera dig själv och berätta lite om den här satsningen som kommer nu som är väldigt spännande? Ja, jag heter Martin Ekidahl och jag har varit aktiv på olika sätt i arbetet för svenskarna de senaste 15 åren. Bland annat genom att skriva artiklar och arbeta med realisten.fi dess nuvarande tappning. Men ja, jag vill inte leva på gamla meriter utan jag vill visa vad jag kan göra nu och framöver. Mm satsningen på realismen.se vi har ju diskuterat det ganska länge vad vi kan göra för att nå ut till ännu mer folk än vad vi gör i nuläget. Och det finns väldigt goda möjligheter att nå ut till väldigt många och då vill vi veta, eller då vill vi ta tillvara på de möjligheterna så gott det bara går. Mm. Och det har ju då främst varit en resursfråga att det krävs en del pengar och en del tid för att eh, kunna ta sig tillbara på radio, tv och allt möjligt annat. Mm. <clears throat> och det... för... ja, det, det, vi har byggt upp planer under ganska lång tid för hur man skulle kunna nå ut till väldigt mycket mer folk med väldigt mycket mer material. För Realisten har ju, eh, framförallt under det senaste året kanske, har ju redan skördat ganska stora framgångar. Kan du berätta lite om hur det har sett ut, Statist statistiken och så där med läsare? Eh, ja, antalet besökare på Realisten, det växer ju hela tiden. Och eh, vi börjar ju närma oss 200 000 unika besökare per månad. Mm. Och av dem är majoriteten återkommande besökare. Mm. Mm. Så att redan i dagsläget så når ju vi över 100 000 besökare som är återkommande mm. varje månad. Och nästan alla från Sverige. Mm. Ja, det, är, det är fantastiska mm. siffror. Jag. Kan, kan ni se någon tendens i det där om, om äh, antalet besök... Äh, stiger väldigt mycket om det har hänt något speciellt till exempel eller är det förhållandevis jämnt utslaget över en månad? Det är ju ganska jämnt faktiskt för sen finns det ju vissa toppar när vi väl kommer med avslöjanden av olika saker som, som andra medier skriver om när vi är först när att publicera namn eller mm. liknande. Mm. Mm. Okay. Men annars, i det, det, det, genomsnitt så är det drygt 12 500 besökare per dag som är unika. Mm. Och för två år sedan så var det 1000. Så att det säger ju en hel del om utvecklingen och potentialen som finns. Absolut. Alltså det, det intressanta som jag tycker med hela den här alternativa medien som, som vi har då, <hör> om vi då tittar på Realisten och på Radio Framåt jag menar, redan idag med helt frivilliga arbetsinsatser Helt frivilliga arbetsinsatser. snarare så att man betalar för att få arbeta genom egna donationer och så vidare så har vi då alltså en fungerande dagstidning på internet det vill säga realisten.se och vi har en fungerande veckotidning fast det inte är en tidning utan det är ett veckoradioprogram på tre timmar som heter Radio Framåt och det är av rent, rent ideella Medel. Vad, vad tror du vi kan få se när idealismen, och jag säger när, inte om, utan när eh, den här eh, idealismen övergår till att bli eh, till att vi har möjlighet att faktiskt eh, ersätta människor ekonomiskt för ett arbete? Vad, vad, vad ser du i en nära och kanske lite längre framtid, Martin? Det finns ju enorma möjligheter att göra detta. För det är ju som sagt att i huvudsak så är det ju jag och Björn Björkqvist som har jobbat med Realisten. Och båda har arbetat heltid med annat samtidigt Så att eh, man har på fritiden helt enkelt arbetat med Realisten och kan ändå komma upp i den typen av besökarantal. Eh, och även om det är imponerande att vi har hundratusen unika besökare- som är återkommande nu så vill vi ju helst ha lika många per dag i framtiden och det är ju nästan vad som krävs faktiskt om vi ska lyckas åstadkomma en förändring i det här samhället det är att vi måste ut med, till folk med vår version av olika händelser att det är vi som definierar vad som är viktiga nyheter mm. plus att vi ger våra analyser och de möjligheterna har vi, det gäller bara att ta tillvara på dem Mm. Vad är det för, för områden som du uh, ser man skulle kunna utveckla mest uh, här närmast? Är det uh, undersökande journalistik till exempel? Är det uh, att man ser till att uh, konsekvent och systematiskt bevaka andra medier, både, både svenska och internationella? Uh, vad, vad har du för tankar kring, kring det? Egentligen är det ju både och. Vi, eh, vi har ju alla möjligheter att eh, definiera i större utsträckning än i dagsläget vad det är för nyheter som är intressanta. Mm. Inte minst med kriminalfall exempelvis. Att, eh, det är ju ofta medier som väljer ut vilka kriminalfall som ska uppmärksammas. Men det är ju även världsändelser. Det är ju valet i USA det är kriser i Europa, vad som helst att vi mm. kan ju ge våra analyser av det. Mm. Det, är, det är en oerhört viktig poäng eh, du gör där också. att eh, Nyheter som eh, kommer ut i eh, media, de är utvalda från, eh, från början. Det är inte en, en automatisk spegling av vad som händer i, eh, i riktiga världen. Eh, så att säga, utan det, det sålas alltid utifrån eh, intresse eller politiskt perspektiv eller eh, vad, man nu, eh, vad man nu vill. Och det där är de flesta mediekonsumenter ganska aningslösa om. Så att det där är en jätteviktig eh, poäng. Alltså, om man kan... Eh, skapa verkligt alternativa nyhetsmedier. Då måste man nästan börja på, på, eh, på nyhetsbyråns eh, nivå. Mm. Så att, ja. Jo, precis. Nej, så det, men, men det, är som, det är som sagt, vi har ju exempelvis redan i nuläget ganska bra kontroll på brottsmål annat som är aktuella i Sverige. Och det märker vi ju redan nu Vad det är för brott Som massmedia väljer att ta fram Vi ser vilka Filmer Exempelvis övervakningskameror Och liknande som de väljer att visa Och vi har tänkt att vi ska visa De filmer Som vi anser är intressanta Att lyfta fram mm. Och det är en del av Breddningen av realisten .se. Det är ju inte bara att vi ska visa mer om nyheter än tidigare Utan vi ska även bredda det med radio, mer analyser och webb-tv. Mm. Och som en del av den webb satsningen så kommer vi att visa sånt material som efterlyst exempelvis visar idag, men det är inte strix television som väljer ut materialet utan det är realisten som gör det. Men så det du säger är att för att mm. menar, på, på efterlyst så är det ju i alla fall, vad jag känner så är väl majoriteten av förövarna känns som att de är eh, icke svenskar Men du menar att man ändå har gjort en sådning? I viss mån så gör man det, ja. Det efterlystes väl förhållandevis objektivt ändå. Det, det får man ändå tillstå. Men det finns väldigt många fall som de inte visar. Mm. Det är många fall jag tänker mig också som de kanske eh, nämner eller så men väljer att inte visa övervakningsfilmer eller och, och, och, på olika sätt komma runt och börja berätta om den etniska dimensionen av själva brottet. Absolut. Absolut. Okay. Hur, hur är det Martin med, med funderingar kring att vi pratar om bredda realisten.se Jag tänkte rent nyhetsmässigt det vill säga bredda i den mån att man att man får in alltså livsstilsfrågor, man får in hälsa kanske, man får in den där typen. Jag menar, mycket fokus läggs ju på det som man själv tycker är lite... Alltså det är de här tråkiga nyheterna om allt jävla gällande helt enkelt. Och det, det är ju sånt där som, som, som vi behöver informera. om. Men man skulle ju vilja se just det här att göra det till en komplett nyhetssida- och alltså med allt vad det innebär. Har, ni, har du funderat någonting på det där? Blir det någon sex och samlevnad? Det är det Magnus försöker. På. Ja, det är lite den spaltningen som de faller ut efter. Att... <laughs> ja, precis. Nej, men det, det är ju både då innehållet som måste breddas, alltså ämnesområden. Men sen är det ju. Det är på det viset att vi kan inte bara beskriva elände utan vi måste även beskriva lösningar på olika sätt. Vi måste ge folk framtidstro och vi måste hjälpa dem att se hur man kan komma ifrån det här samhället som väldigt många anser vara icke-önskvärt. Så det är också en bit som vi måste jobba väldigt mycket med. Även på realisterna och nationalister överhuvudtaget måste bli väldigt mycket bättre på att resonera och definiera oss utifrån positiva egenskaper och inte bara vad vi är emot utan även vad vi är för mm. så det är någonting vi kommer att jobba med på realismen.se framöver mm. Men hur är det med ja. Ja, Magnus, säger du ja, Jag tänkte, jo för att jag har sett alltså, dels så, så vet jag när man arbetar inom nationalistisk eh, nyhetsmedia så får man ofta frågan, ja men ni rapporterar ju bara när invandrare har gjort detta eller detta eller ni rapporterar ju bara om de här typerna och jag brukar säga att ja, det kan ni er tusan på att vi gör för att vi är de enda som rapporterar om det. Eh, när vanliga media inte gör det så måste de göra det. Att det finns ingen anledning för oss att bredda oss i den grad att vi rapporterar om trafikstockningar på E22. Liksom. Eh, men jag har sett att viss nationalistisk eller förment nationalistisk nyhetsmedia har börjat rapportera om, inom citationstecken, helt vanliga nyheter och där känner väl jag tyck, kanske att man inte, vi inte riktigt är ännu utan att det vi gör måste ändå ha en återknytning till det här politiska budskapet. Jo, det, så är det ju definitivt. Att, det finns ju ingen eh, anledning för oss kanske i nuläget att börja rapportera fotbollsresultat eller liknande utan det finns ju en politisk dimension i det som vi vill rapportera om. För vi, vi vill ju förmedla verkligheten till folk och eh, i dagsläget så får vi ändå också vara selektiva i vad vi rapporterar om för att vi har ju begränsade resurser mm. även om vi, vi skulle ha anställa folk som vi kommer att ha för framöver så får vi ändå disponera resurserna på ett klokt sätt. Mm. Mm. Alltså som du säger, begränsningen i resurser Gör ju att vi måste prioritera Men samtidigt så ser jag det som att När det är möjligt så bör vi även börja rapportera Om sådant som inte alltid behöver vara en politisk prägel alltså, som till exempel då sport eller annat För att vi ska ju bli platsen dit man går För nyheter Sen om det inte är möjligt idag Att täcka alla delar av samhället Det är inte så konstigt Men med tiden så bör vi vara där också men Dan, tänker du lite som Rupert Murdoch då Att eh, man ska ge folket det folket vill ha Jag tänker mer att vi måste ge folket det folket behöver Men att vi kanske kan locka lite med vad folket vill ha eh, Till viss del Men jag tror ändå det är viktigare att, att fokusera på det som inte är Vill du då som Zlatan, Dan Och hans senaste bisakletas Då kan ju du göra det på Aftonbladet kanske eller? Jo, men om jag, jag vill inte besöka Aftonbladet Jag vill inte stödja Aftonbladet nej då kan du... Men jag, jag tror i den, i den mediasituation vi har idag och med ett sådant eh, otroligt eh, utbud som var bara otänkbart, eh, bokstavligen otänkbart för, för 15-20 år sedan, mm. eh, så, så eh, finns det inga skäl till att eh, försöka bredda sig eh, för mycket utan... Eh, Även om man, man försöker äh, rädda sig en del jämfört med hur det är idag så, så äh, kommer naturligtvis en sån tidning för att förbli intressant att äh, vara på olika sätt nischad äh, fortfarande. Mm, är det så, om att du vill vara sportkredikör? Ja, Lasse Andrell är min husgud. <laughs> Jag tror att Martin kan ge dig en sån liten runda skymtjänst någonstans. <laughs> kan vi läsa det, Martin? Ja, ah, jag ska göra mitt bästa. <laughs> ja, men det, det är lite som det Dan är inne på att det är mycket möjligt att eller vi måste ju komma dit här någon gång att vi verkligen är ett alternativ till eh, etablissemangets media i dagsläget. Men eh, det kanske inte är det som är vår huvudsakliga fokus de närmaste åren att även rapportera om eh, fotbollsresultat. Mm. Men det, det kan inte vara så att eh, att vi bara rapporterar politik hela tiden i framtiden- om vi ska bli ett alternativ till det som finns nu. Mm. Mm. Men vi, vi, vi har som sagt begränsade resurser- och då får vi disponera dem på ett så klokt sätt som möjligt. Och då måste det mesta ha en politisk anknytning på något sätt. Mm. Jo Och nu när du ändå talar om begränsade resurser- för det här är ju egentligen vad det här, den här satsningen handlar om- och det är att frigöra resurser- uh, vad kommer för att Det första steget för att nå pressstöd handlar om 1500 prenumeranter som man måste uppnå För att få pressstöd mm. När vi når det, vad kommer det betyda för skillnad för realisten och för dig och Björn Och för de som kommer att arbeta med realisten Om du kan berätta lite om hur, hur kommer, vad kommer besökaren och prenumeranten märka för skillnad Eh, prenumeranterna kommer ju förhoppningsvis märka skillnaderna eh, så fort de är prenumeranter. för att Från och med årsskiftet så kommer vi att bredda utbudet en hel del. Webbplatsen kommer fungera på sätt och vis som de gör i dagsläget. Men vi kommer lägga till mer information. Vi kommer lägga till fler krönikor, vi kommer lägga till fler, till fler analyser. Vi kommer lägga till webbradio, vi kommer lägga till webbtv. Utöver det som redan finns i dagsläget. Och abonnenter kommer exempelvis kunna se all webb som vi lägger ut. Medan eh, de som inte är prenumeranter kommer se grotsätt ungefär hälften. Eh, och webbradion, det är exempelvis som radio framåt- kommer ju vara en del av realisten i framtiden. Och de som, som i nuläget lyssnar live- det kommer bara vara förbehållet för prenumeranter- Mm. Vi kommer att ha flera nya kronikörer som kommer skriva för realisten och mycket av det de skriver kommer att vara förbehållet för prenumeranter att kunna läsa Det kommer vara möjligt att köpa loss enskilda artiklar om man vill läsa dem men prenumeranter kommer alltid kunna se allting gratis så det kommer definitivt att löna sig mm. Och sen kommer vi anordna en massa andra saker, vi kommer ha föredrag som abonnenter bjuds in till det kommer publiceras böcker som enbart eh, kommer säljas för de som är abonenter på realisten.se så att eh, det kommer finnas oerhört mycket, det kommer vara en oerhört bra produkt som vi kan sälja i, eh, i framtiden så att eh, jag är inte alls orolig för att vi kommer få minst 1500 abonnenter ganska snabbt men man Ja. folk. Uh, Ursäkta att jag bröt dig. Jag trodde att du var. Mm. Nej, det jag skulle vilja säga är: Jag skulle vilja ställa frågan som jag tror att en hel del av våra lyssnare ställer sig. Och det är: Vilken garanti får jag för att Realisten nu, då, Radio Framåt och så vidare, inte blir en eh, partistyrd tidning där. Eh, alltså, hur, hur vet jag att det finns en relationell frihet och så vidare? jag tror många. Eh, det, det vet vi var ett problem med eh, tidningen Nationell idag, att människor reagerade mot det, de kände att det var en, en publikation som var så, att säga, så starkt kopplat till ett parti Och eh, jag tror att många res kommer resonera ungefär snarligt i detta eh, att det här är ja, men Varför ska jag betala för Svenskarnas Partistidning? Jag är inte medlem i Svenskarnas Parti i stort sett om du förstår jag tänker Och, hur, hur resonerar du inför det? Vi, det är ju redan så i dagsläget att de, den absoluta majoriteten, den här drygt 100 000 som besöker oss minst två gånger per månad, de är ju inte anhängare av Svenskarnas parti och det märker man även på kommentarer och liknande. Det är ju ingen hemlighet att exempelvis jag är engagerad i Svenskarnas parti och att skribenterna i mångt och mycket kommer vara det också. Men vi vill ju ändå rapportera brett. Väldigt mycket av det vi avslöjar. Det är ju sånt som eh, ja, svenskar, inte minst invandringskritiker generellt, eh, tycker är av intresse. Mm. Och eh, mm. vi vill även fortsätta ha en bred debatt för att eh, vi, vill, eh, vi vill kunna föra fram eh, åsikter av olika slag. För det är bättre att... Eh, Saker och ting diskuteras sen att man bara sitter och jag bestämmer vad alla andra ska tycka och tänka så är det bättre att folk får föra fram sina åsikter som de får göra i artiklar och i insändar och i kommentarsfälten i dagsläget. Mm. Nej, men jag, jag tror det är viktigt att på, på, påtala jag menar, det. Det gjorde vi med Radio Framåt också. Även om alla är engagerade i svenska Näspartiet så är vi ju tydliga med att, att Radio Framåt är redaktionellt obunden i den, i den, i den äh, bemärkelse att det är äh, trojkan som avgör vad som tas med och inte tas med. Ähm, och som resonerar som på radion, och inte partiet i, i, i den mån. Och äh, jag tycker det är klokt. Jag menar, det, det är ju så det, är så det fungerar. Och, jag tror att de flesta faktiskt inser det och, och, och så, men det finns ju alltid människor så det är bra att få det klargjort också faktiskt mm. Ja, absolut Vi um, har fått en del frågor också från uh, lyssnare som har ställt frågor via Facebook och Twitter och sådär och uh, i samband med att uh, det presenterades den här satsningen så stod det även att uh, den första exklusiva boken för lyssnare skulle vara en bok utav dig uh, så då undrar en lyssnare här vad den boken kommer att handla om Mm. Det är på sätt och vis Fortfarande lite hemligt okay. Vad den kommer att handla om Det är, <laughs> det är någonting som De som tecknar abonnemang S De kommer att få veta vad den handlar om okay. Spännande <laughs> eh, ja. och eh, Sen är det såklart många som var varit nyfikna här På hur det har gått än. Är det några som har tecknat prenumerationer och Hur ser det ut? Eh, senast som jag fick besked Så var det omkring eh, 100 Personer som hade tecknat hittills. Mm. Sen är det väldigt många fler som faktiskt har hört av sig och sagt att de ska teckna abonnemang och lovordat satsningen. Så vi förhoppas att det är många av dem som tar steget fullt ut. Mm. Sen är det ganska naturligt att eftersom att ja, den betalprodukten finns ju inte ens, så att säga. Alltså, um, jag Nej. tror att det är alltså med att redan hundra stycken eller över hundra stycken går in och säger att jag är beredd att betala för. En prenumeration utan den så Bara på det de har sett tidigare att realisterna har producerat Och så som du förklarade Och så som jag har förstått det Så kommer det ju Realisten bli ännu bättre För prenumeranter än vad den, än vad den är idag Och då blir, kommer det att bli Den kommer tidigare. bli mycket bättre Vad talar vi om? Alltså, först och främst, vi pratar om en, en dagstidning Alltså det är någonting som uppdateras varje dag Uh, och kostnaden, det fossila priset för denna produkt skulle då bli exakt hur mycket per år? Uh, det är 395 kronor per år, så att det, det är i princip en krona per dag. Ja, uh, en mm. krona per dag. Då vill jag gärna höra den nationalist som inte har råd att lägga en krona åt sidan varje dag i sitt liv för att kunna då hjälpa den här satsningen, till exempel. En krona om dagen. Jag menar, kom igen nu, jag har på Facebook 400-500 personer som är mina mina vänner. Jag förutsätter att samtliga av dem som då verkligen är vänner och inte bara där för att kivkika dessa, det finns ju sådana bojörer även där att de lägger in detta. Vi har, vi har flera tusen nedladdningar utav Radio Framåt och eh, frånsett de som är här inne och kikar och lyssnar och dräglar eh, helt onödda som Expo folket de där så förutsätter jag att Xbox också faktiskt betala för sig. Ja, de, så menar, det de vill väl också läsa ja, ja Ja, visst. De kommer ju försöka köpa ett vip premiumkort eller någonting. Nej, men så att jag menar, det är inga pengar. För guds skull, det är inga pengar. Jag kommer att, kommer att erbjuda sådana betallösningar som kanske inte låter den betala varje dag. För det är helt sant som Magnus säger att det är inte många som inte har råd. Med eh, lite drygt en krona om dagen. Däremot finns det nog ganska många, i synnerhet yngre, som kan eh, ha svårt för att komma loss med 400 spänn i en eh, engångsbetalning. Kommer, kommer det att eh, finnas olika varianter där? Det kommer finnas olika varianter. Det är mm. sånt som många kanske inte känner till, men det är ju som Autoyro. De har mm. ju sagt det att inga invandringskritiker får använda deras tjänster. Okay. Och det är likadant med många andra betalningstjänster att de nekar invandringskritiker systematiskt att använda deras tjänster så att vi, vi är lite begränsade. Ja. Men det kommer att komma fler betalningsalternativ än vad det gör i nu, finns i nuläget. Okay. Det, det, det kommer det. Det, det. är bara det att, det kan ju berätta med en gång, att vi kommer att bilda ett aktiebolag så att det är helt på det vem det som äger den här satsningen och... Mm. Att allting finns inom det aktiebolaget. Men de här betalningstjänsterna måste kopplas till det aktiebolaget när det väl är bildat. Så därför dröjer det lite innan det är helt klart. Mm. Men det kommer finnas fler betalningsalternativ. Mm. Okej. Okay. Um, och um, nu redan här. Uh, 1 januari är sagt att man ska dra igång. Vad kan man, för att jag kan räkna med att allting inte kommer. Det kommer ju inte vara så att ni jobbar heltid redan från början. Men vad kommer vara den stora skillnaden man märker redan från 1 januari? Är det, om det är någon? Eller blir det bara gamla realisterna med ett lösenordskydd på? Vi kommer ju jobba med stegvis förbättringar hela tiden. Men det kommer ju finnas ett färdigt system 1 januari. Och vi kommer börja publicera filmer och vi kommer att börja publicera artiklar och annat redan från start som är förbehållet för abonenter. Eh, sen så, som sagt, allting kommer ju inte vara klart. Eller, eller, vi kommer inte kunna publicera filmer i samma frekvens dag ett som vi kun, kommer kunna göra i slutet av året, utan det kommer ju bli mer och mer hela tiden. Och ju fler det är som hjälper till att satsar pengar i detta genom att teckna abonnemang det så snabbare blir vi bättre mm. Känner du någon oro för att, att eftersom det är väldigt nytt det här att du betalar för den här typen av tjänst på nätet känner du någon oro för att, att människor ska, alltså in, inte för att de inte vill utan av är ovana och att de inte förstår eller vet eller sådana där saker eller tror du att man kommer Jag kan... vad tror du helt enkelt om, om det? Finns det, no... Finns det någon oro hos dig eller? Det beror på vad du menar med oro. Jag känner ingen oro för att projektet inte kommer att lyckas och att vi kommer få pressstöd. Det... Jag vet att vi har en bra tjänster och kommer att ha det att det kommer att vara i princip oemotsomligt för väldigt många Invandringskritiker generellt att inte utnyttja den. Det, jag tror inte det är att vi kommer ha över 3000 abonnenter i slutet av nästa år. Mm. Mm. Eh, men eh, det är klart att det kommer vara en tröskel för många att eh, betala för nyheter när de är vana vid att få det gratis. Mm. Men när det, det kommer ju vara så. Vi kommer att lägga ut filmer exempelvis. Och om de är förbehållna för abonnenter, så kommer människor att få den, besöker att få det alternativet att antingen får du betala en engångssumma för att se den här filmen eller så får du tecknat abonnemang och så får du se den och alla andra filmer gratis. Och med tiden tror jag ändå att många kommer komma över den tröskeln om den är svår inledningsvis. Mm. Vi har ju ett stort ansvar nu, alltså som jag ser det Och det är därför jag har försökt komma igång Själv med att skriva Låt mig lägga ut, lägga ut lite grann Så här tänker jag Ett, som skribent så Tar man det även själv Mer på allvar När man vet att den som läser det skriver faktiskt har betalat För det Det vill säga att jag, man, man visar ännu mer Respekt egentligen inför eh, Sin läsare när man vet Att den här personen eh, har, har betalat för det man, man är inte lika noggrann faktiskt På en blogg till exempel Det, vet du, det har vi pratat om Jonas också att, att man kanske inte korrekturläser lika mycket och så vidare och så vidare. Och det är faktiskt en sak man ska ta till så att jag tror att den information man får sig till livs alltså efter premierkonerna har börjat träda i kraft, den kommer vara långt mycket bättre än det vi ser idag. Just för att alla kommer att snappa upp sig både ett och två steg för att det känns verkligen bra att leverera en fullgod produkt. Det är det ena. Det andra har jag glömt bort. <laughs> ja, det, där, det, det där märkte jag med, med radion också Vi började lite så här, Men det är väl kul, sitter vi och snackar lite så kan vi lägga ut det på, på nätet uh, Och sen öppnade vi upp för möjlighet att uh, Donera pengar Och så var det ju faktiskt en hel del människor som Var beredda att lägga en hundralapp eller två Och liksom stoppa in pengar Och då kände man att Oj, nu har vi ett ansvar för de här människorna alltså, nu har vi, gentemot de här människorna så nu får vi se till att läsa på bättre och var, leverera ett program i veckan och så vidare um, och det går inte att liksom bara skoja bort det på samma sätt som man kanske hade gjort annars Ja men så är det absolut och det, dessutom så kommer man ju nu ha tid att, att korrekturläsa i egenskap av redaktör, alla texter mycket mer noggrant innan de läggs ut det, det kommer inte vara samma vardagsstress att det, man sitter och försöker utnyttja den lilla tid man har med att skriva ihop någonting och lägga ut det. Utan mm. folk kommer få ersättning för att skriva och sen kommer någon få ersättning för att korrekturläsa. Så att det kommer ju bli material med mycket högre kvalitet än tidigare. Mm. Just det. Jo, mm. ass, jag tänkte fråga dig. Du har ju erfarenhet av det här. Eftersom du en gång i tiden var med och grundade tidningen Salt. Mm. Det var en intressant tidning. Ja, Jonas, Jonas har jobbat där. Jonas har jobbat där. Vi skulle kunna ägna ett, ett program åt att prata om Salt. Ja, jag, jag, jag var korrekturläsare på Salt. Mm. Det jag skulle vilja fråga dig var att... Vi, vi, vi diskuterade det här och vi sa det. att Realisten fram till nu har varit... I, alltså det har varit på ideella grunder. Och radion är på ideella grunder. Och så. Med din erfarenhet... Av den publicistiska världen och journalistvärlden Av tidningsvärlden Hur står sig Hur står sig den alternativa medien Och ta då gärna primärt realisten Och de satsningarna Hur står vi oss mot Fulmedia eller regimmedia Tycker du Jag tycker väl äh, Bra faktiskt äh, Absolut Sen äh, Sen kan det bli mycket bättre äh, man får ju tänka på att äh, det, det är flera saker. Dels så har nivån på äh, etablissemangsmedia blivit väldigt, väldigt mycket sämre de senaste decennierna. Både äh, textmässigt och äh, innehållsmässigt. Och om det här är en, en sorts äh, påverkan från, äh, från hela nät, äh, nätvärlden och äh, sådär bloggandet det, det, det är mycket möjligt i kombination kanske med att utbildningsnivån har sänkts ständigt och, och så så att etablerade media idag ger inte vad de vad de gav för 15-20 år sedan så att jag, jag tycker att, att det står sig förhållandevis bra men naturligtvis så märker man att alternativa medier kan inte göras med samma uh, omsorg alla gånger. Eftersom det inte finns tid och resurser till att uh, arbeta på, på liksom den, den slutgiltiga produkten um, på samma sätt. Så att där kan man visst märka en, en, en skillnad fortfarande. Um, mm. Jag vet inte om, om det var svar på din. Ja, men Jag tycker det är intressant för det, det visar ju på att kanske mycket av det som uh, som behövs, det är egentligen tekniska saker du vill säga att, att, att folk har mer tid att korrekturlösa bara, bara en sån sak Exempelvis. eller att, att man har kanske mer tid att, att ringa och jag märker det själv när jag ska skriva någonting för realisterna så jag har aldrig tid att, att ringa källor jag har aldrig tid att ställa en politiker mot väggen och så, och det är ju det som man, jag känner att man saknar, det är sånt fördjup, fördjupande ja, Tid så för research, alltså det, det ja. Ja. Är det, är det någonting som ni har tänkt på, Martins, För det är väl att en de del har velat med radio framåt också. Att ni mer ska kontakta eh, politiker och andra eh, opinionsbildare och så vidare. Och ställa dem mot väggen. Kanske till och med spela in det och lägga upp på realisterna och sådär. Är det någonting som har funnits i tankarna? Ja, definitivt. I synnerhet att eh, spela in det. Det kommer ju vara en del av själva poängen. Att... Eh... Just att vi ska definiera nyhetsutbudet i större utsträckning än i dagsläget. I, nu är det ju samma etablissemangsmedia som i princip ställer alla obehagliga frågor. Men vi har ju alla möjligheter att ställa lika obehagliga, om inte mer, obehagliga frågor till de som styr och ställer i dagsläget och spela in det. Det är ju, mm. Rent tekniskt är det väldigt enkelt och det är ju bara att någon få för sig att börja organisera det och planera det. Mm. Mm. Och där tänker vi vara pionjärer. Mm. Jag, jag kommer att tänka på det jag glömde bort nu om jag får dra det. Uh, I min tvåstegsraket. Det andra jag ville säga, det var det att vi har faktiskt ett stort ansvar nu. Både, både jag, Martin, Dan och Jonas och, och alla andra som är delaktiga i, i uh, radion och realisten och, och hela den här uh, den här mer journalistiska och krönikerbiten. Och det är ju faktiskt att fram till årsskiftet eh, försöka bevisa oss själva och bevisa att det finns ett, ett bra skäl till att teckna en animation. Det vill säga att redan nu börja ge prov på vad vi faktiskt kan när vi är så, så bra vi försöka, kan bli under de förutsättningar vi har nu. För att det kanske också motiverar människor till att eh, att eh, lätta på lädret och faktiskt bli delaktig i det hela. För att det är klart att folk ska få något för det. Vi vill inte ha allmosor att det medpränerar på oss för att för att vara schysst och för att det är nationellt. Utan det ska faktiskt vara för att det är bra. Mm. Mm. Så att där har vi alla ett stort ansvar att, att ta till oss. Och, och det tycker jag att vi ska göra så gott vi kan. Det. Nej, precis. Alltså att att uh, bara uh, alltså gå efter folks samvete och, och som allmosor som du säger, det räcker ju bara en viss bit. Ja. Och det är ingenting man kan bygga på i längden heller, tror jag, utan vi måste ju leverera en, en produkt som det så fint heter, som faktiskt är tillräckligt attraktiv. Men mm. det, det tror du att realisten kommer vara, Martin. Ja, det är ju. Det är ju självklart egentligen, vi, vi söker ju inte trester för sakens skull. Utan vi söker det för att kunna finansiera någonting som är väldigt bra. Mm. Det, det blir ju helt meningslöst att vi ska leva på allmosor från ungefär 1500 personer, bara för sakens skull, utan anledningen att vi jobbar med realisten.se överhuvudtaget det är ju för att vi vill kunna föra ut viktig information som får folk att tänka efter, som får folk att förstå hur det är i fatt i vårt land. Och det vill vi ju kunna göra på bästa möjliga sätt. Och det är det som driver oss, och inte att kunna få lite pengar. Mm. Och det är ju därför man exempelvis jag har jobbat ideellt i 15 år Det är ju för att få ut det budskapet så gott man har kunnat mm. Och nu har man kanske kommit så långt man kan göra Genom att jobba bara helt ideellt Men förhoppningen är att Om vi väl får in lite pengar i det hela Så kan vi göra något som är väldigt mycket bättre Där, där mm. tror jag att du slog huvudet på spiken Gott folk som lyssnar Bättre än så här blir det faktiskt inte utan att vi, att vi kommer en nivå högre det, det blir inte det jag menar, vi är alla men... utsträckta så långt vi kan, det går inte mm. mer eh, genom idealism, sorry men det gör det inte sen, sen tror jag också ärligt talat att hade det funnits resurser eh, till buds för tio år sedan redan så hade vi kunnat eh, ha kommit betydligt mycket längre eh, redan nu mm. ja jo. Absolut. Okej. Okay, um, är det någonting mer du vill... Nu har du chans att prata till alla våra lyssnare här. Om det är något du vill tillägga eller kanske förklara ännu mer vad, vad realisten kommer betyda. Jag kan ju bara påpeka det snabbt att det kommer ännu fler positiva överraskningar samtidigt. I samband med realisten.se framöver bland annat en del av dem som kommer skriva krönikor och sådant som vissa... Förhoppningsvis kommer vi uppskatta väldigt mycket. För Vi har knutit till oss en del nytt folk, även internationella namn som som nog kan bidra till väldigt mycket och attrahera många läsare. Mm. Det är ingenting som du kan avslöja nu eller? utan det, det får man vänta på eller hur ser det ut? Ja, jag kan ju nämna att om folk gillar Kevin MacDonald så kan det vara bra idé att du har nämnt på RealLibs exempelvis. Mm. Det är ju det det många som gör, med tanke på att det verkar som att hans böcker säljer bra här i Sverige nu. Så. Uppenbarligen. Ja, de säljer väldigt bra. Med mm. mm. all rätt. Ja, absolut. Mm. Okej, okay, men Martin Ekedal Då får vi tacka dig för att du var med här Och berättade lite om den här satsningen Och vi kommer ju alla vara delaktiga i den Inte minst genom radion Så att vi får väl lycka önska varandra helt enkelt ja. <laughs> Och det blir ju jag ett Ja, det är mycket arbete framför oss Men det har vi varit Redo på länge nu så att... Ja, jag måste säga att jag tycker att det är väldigt goda och bra idéer som du har skisserat här. Jag, jag tror att det kan bli ett format som, som går hem och ja, nej, det, det, det måste jag säga. Det, det, det var ett bra samtal. Tack för det. Ja. Mm. Okej, okay, så det är alltså realisten.se som gäller om man vill stödja den här. Det går redan nu att teckna en prenumeration som gäller från 1 januari. Kostar 395 kronor eller drygt en krona om dagen för ett helt års prenumeration med Superbra material. Uh, så Martin, uh, tack. Och Vi kanske får höra dig i radio framåt igen. Antingen att tala om Realisten eller kanske om någonting annat. Det kommer vi absolut att göra. Mm. Härligt. Yeah. Så får du ha för en trevlig kväll. Tack. Ja, tack för du sa Tackar Tackar. Hej. Hej. Hej. Ja, Det är så spännande tider här framför oss. Uh, och det ska bli kul tycker jag. Ja, men alltså den nytändning man har känt nu sen alltså, sen... alltså när nyheten kom ut där, att, att man verkligen skulle satsa på, på det här, på realisten. Alltså den, när jag själv fick, fick tillfälle att sätta mig ner och fundera okej, okay, vad kan det här innebära? Vad kommer det här innebära? Jag menar, då fick jag en enorm nytändning när man insåg de möjligheter som öppnades upp. Eh, och jag hoppas att, att vi på något sätt kan förmedla den känslan till till alla våra lyssnare och presentiva prenumeranter. För det är verkligen eh, nya tider som, som kommer bli med den här satsningen. Och, och, och just hur den alternativa median över hela spektrat faktiskt kliver framåt hela tiden. Så vi talade om tidigare idag med, med annonsörer som får, får, eh, får eh, påtryckningar och... och vi har sett en, en, en ny, ett nytt dagstidning eller veckotidningsprojekt som har startat upp också. Och så vidare, som vi kommer få anledning att återkomma till. Men det händer fruktansvärt mycket nu. Och fortfarande är det så att det är inte är så mycket pengar det handlar om utan att, att vi kan stödja, stödja och hjälpa till. Och, och, och så. ja äh, men det känns jättebra. Det är fantastiskt kul. Vad tycker ni om pressstödet generellt, alltså som företagare? Är ja, jag tycker det är, är, är dåligt i, i sig, men jag tycker inte att det här sjuka skattetrycket vi har är bra heller. Och givet mm. att vi har det så, så är det liksom är det ofrånkomligt. Jag tycker att man ska ha en tidning... Är det som det heter... ska jag säga. Ja. Det ska finnas en statligt kontrollerad tidning som heter Sanning. Mm. Det fanns en sån i Sovjet va? Mm -hmm. jag, jag, visste att jag, hade, jag visste att jag hade fått idéerna. Ja. Eh, alltså jag hamnade nämligen i en diskussion på Twitter av alla ställen idag med en del invandringskript och nationalister det här. För att det var en person som menade att eh, man skulle stoppa eh, pressstödet till odemokratiska tidningar. Men de mer odemokratiska meddelade hann till exempel Aftonbladet då. Eftersom att de inte publiceras allas åsikter. Den diskussionen fortsatte sen till att bli en diskussion med flera stycken inblandade angående pressstödet vara eller icke-vara. Jag menar att i det så som samhället ser ut idag om det är där vi måste utgå ifrån mm. så att pressstödet finns underlättar för nystartsprojekt och, och äh, alternativ media så länge det sker på de grunder som det gör idag så de man inte tar hänsyn till äh, politiska åsikter och så vidare. Mm. För att äh, skulle man idag bara ta bort pressstödet så skulle... Äh, de som redan har ett etablerat varumärke och där människor redan har ett konsumtionsmönster. Man är van att handla där, konsumtionsbeteende. Mm. Alltså, då skulle folk fortfarande gå till Aftonbladet, Expressen och så vidare. Medan vi skulle behöva då öka priser för våra tjänster och tredubbla dem. För mm. att kunna få, få samma pengar. Jo, nej, men jag, jag håller med dig. Mm. Så sätt liksom att, givet av givet system så... så... Är det nästan en nödvändighet. Sen, sen jag, jag... kan vi nollställa allting. Då tycker jag att pressstödet inte bör vara där. Men det, det är en annan diskussion mm. en, en fråga. Jag får, alltså, eh, Pressstödet får verkligen Aftonbladet Expressen. Pressstöd med tanke på att de inte har prenumeranter. Nej men däremot morgontidningen har väl det. Ja precis, precis. Jag tycker man ska också vara noga med vilka som får och inte får. men Det är därför de ser ut som reklamannonser. Mm. Mm. I, så, Svenskan är väl de som har fått mest pressstöd Tror jag av, uh, Ja, och, det vill jag minnas Och sen har man ju hört också hur, hur det här Hur det, alltså pressstödet uh, Utnyttjas Lite intressant, det var på någon ort jag hörde där alltså, <tid> Det var en ägare Till en tidning, en dags eller veckotidning Som köpte en annan veckotidning Som var inom samma område så att det var samma ägare på två tidningar och istället för att slå ihop dem till en så behöll man båda tidningarna för att du får ju pressstöd för båda. Och så här håller de på till landet och de dealer. Jo, det är inte så förvånande. Jag ska Nej. kolla att totala pressstöd som betalades i 2011 var på 455 miljoner, alltså nästan en halv miljard. Mm. Ehh, ganska mycket pengar. Och då ser man till exempel De största mottagarna är Arbetarbladet, Dagbladet Dala-Demokraten Norrländska Socialdemokraten Skånska Dagbladet, Svenska Dagbladet ja, Svenska Dagbladet fick 5-6,5 miljon mm. Värmlands Folkblad Västerbottens Folkblad och Östran Är de som har fått de största summen mm. Så att alltså Jag förstår När man ser de här siffrorna så blir man förbannad För man vet ju vilka vidriga tidningar där det här är Men eh, som sagt, skulle man ta bort pressstödet idag Så skulle nog vi vara de största förlorarna på det För att det är ett sätt att komma igång Sen så ska vi aldrig förlita oss På statens stöd Det, det måste ju vara klart och tydligt För att ja, det, de jobbar ju redan nu På hur de ska kunna eh, Ta bort pressstödet från oss eh, Så att vi inte kan ta del av det Sen är det ju så också Att om inte Om inte vi nationalister Kommer till den gräns där vi faktiskt kan be prästölet för och hälsöket till sist med de projekt vi håller på med, det vill säga en webbtid. Kommer vi inte längre än så så, så spelar det ändå inte så stor roll, ärligt talat. Alltså, vi måste expandera, vi måste öka betalningsviljan, vi måste öka donationsviljan och vi måste öka viljan att ha så, sådana prenumerationer och sånt där. Sen måste vi nå ut till fler människor så att vi säljer våra produkter och så vidare. Men det handlar om pengar, hur mycket eller hur lite man vem vill det? Mm. Så att absolut Men att, att, och det, det vet man ju efter att man har talat med folk det är ju ingen som förlitar sig på detta det här är ju en bonus mm. uh, och ett sätt för oss att ta det här ett steg längre och jag hoppas verkligen och, och, och tror att det här kommer, kommer lösa sig mm. ja, um, Vi har några minuter kvar klockan i tio och jag skulle vilja att vi berör en frågeställning här för vårt mejl som har kommit till dig Magnus Mm. Um, vi kan i alla fall kanske lägga 5-10 minuter på det För att uh, det gör ingenting om vi minuter över tiden Vi får kompensera för teknisterulet med livesändningen också uh, I alla fall hälften av livelistan har kommit tillbaka här Efter debacket <laughs> um, Och uh, det är ett mejl här där det är en person Det är ett längre mejl men den sammanfattande frågan är Lite grann hur man ska, som man säger då komma ut som nationalist uh, Och man är rädd för... Uh, Omgivningens reaktioner och så vidare Och till, till exempel så frågar man då Ska jag försöka Skaffa mig en karriär först för att visa Att jag inte är en komplett galning Utan en vettig person ja, det är en rolig Och att mm. man först ska liksom Etablera sig i samhället Och sen komma ut som det, det låter som att man är böd <skratt> <skratt> oh, Ordvalet bry ja, och ja, sen uh, Träda fram mm. Som nationalist Um, den här och, frågeställningen möts mig av ofta Och uh, Det kan vara svårt, alltså, ibland när jag möter Väldigt unga personer så Kan man ju känna så här att Ja men häng inte ut dig själv för mycket nu Går klart skolan i alla fall, alltså gymnasiet och sådär mm. uh, Men jag vet inte, vad tänker ni kring det här? Jag tycker att jag, jag Jag vågar knappt lita på mig själv i, i det här För att jag, jag tycker olika Ja jag med <laughs> Alltså i, ibland är jag så här fruktansvärt avskyr alla som inte, som alla borde skriva sina namn överallt och ropa från hustaken, eh, sanningens evangelium om nationalismen sen kan jag någon annan dag känna att fan det kanske är vettigare om de tar, tar det lite lugnt och, och sådär och sen har jag svårt att sätta mig in i det för att jag har liksom varit offentlig så pass länge nu så att det är liksom det, det är livet liksom så jag, jag tycker det är en jättesvår fråga så att jag bollar den till Jonas lite snabbt så får jag tänka lite till Ja, jag, jag tycker, du var inne på det själv där Dan, att jag tycker nog att man åtminstone ska gå ut skolan kanske först innan man engagerar sig politiskt idag. Eftersom det, det faktiskt finns en sån repression. Man kan liksom ådra sig sanktioner som, som kan visa sig vara hämmande sen för... för resten av livet i karriärhänseende och så, så att, och, men sen beror det väldigt mycket på vad man, vad man vill göra och då är vi lite grann inne vi i den här utbildningsdiskussionen som vi har haft till och från tidigare att ja, men det är klart att känner man när man är 17-18 år att man väldigt gärna vill bli läkare exempelvis eller något sånt där då kanske man ska ligga lite lågt under tiden man utbildar sig också mm. um, eftersom man kan, man kan uh, uh, om inte att göra sina sina chanser och sådär. Detta sagt så tror inte jag heller på, för att det, det går någon gräns för var och en när det här restauranget inte riktigt um, håller längre. Och vi är inte betjänta av en, en, en hel befolkning där alla går och, och uh, jag går till sina yrken och, och uh, spelar med i det här politiskt korrekta spelet och, och, um, och sen kommer hem um, och, och ventilerar sig på, på, på internet lite på kvällen. Det, och, det har vi mycket en sån situation idag. Så att självklart behöver fler träda fram med vad de tycker och tänker. Mm. Men var lite försiktig eh, tills dess du, du är vuxen. Beroende på vad du vill göra. Avvakta kanske eventuellt lite tills du är färdig med... Mm. En utbildning det, det, Där tycker jag går en ganska självklar Och naturlig gräns Men två, två saker jag blir att tänka på Direkt, det är ju det ena Just det här som du säger, vi inte är inte av Det skulle kunna vara rätt absurt också För på en arbetsplats Om man, om man lever, alltså att, att man Döljer sig i pk För att inte Alltså man skulle kunna hamna i en sån absurd situation att, att majoriteten på min arbetsplats Är nationalister men aldrig berättade för varandra Det är det Absolut. Det det andra är att Ja visst det kan vara som du sa hindrande På något sätt men Det kan också vara förlösande mm. I mitt fall har det varit förlösande Nu vet jag väl inte visserligen hur mitt liv hade sett ut om jag, om jag inte hade gjort De livsvalen som jag gjorde Eller att jag inte brydde mig helt enkelt jag hade, ju inte, jag hade i alla fall inte haft Så här kul som jag har haft de här 35 åren hittills Men jag menar att redan från början Bara komma fram till det att Nej nu kör jag på det får liksom bli som det blir och, och jag gör rätt Och det är det viktigaste det, det handlar nog mycket om att man måste Liksom tänka och känna Själv, det, det går inte att säga Att den ena ska göra sig Och den andra måste göra jag Nej, Men jag, bara... håller helt, jag håller helt med dig Magnus. Jag menar till dem som är 17, 18 Och känner att de, de bara inte står ut Med att Vad ska vi säga då, då står inte ut med att uh, stilla tigande se det här förfallet och inte uh, inte göra någonting mer konkret så säger ju inte jag att nej ajabaja gör nej. inte så ni slänger bort era liv främst. det är inte det jag menar men mm. tittar man efter eller frågar man efter uh, några vad ska vi säga konkreta uh, uh, riktlinjer som, som, eller ramar där Som, som, som ändå är rimliga då, då, då tycker jag just det där Skolig eventuellt utbildning så. Ja, visst. Sen, sen tycker jag också Visst säger så här Karriären kan ju bli lidande Men herregud kära, kära lyssnare Kära vänner Tänk så här eh, Gör karriär inom nationalismen Om du brinner för det Om du har något att säga Sitt inte och håll truten Engagera dig bli kommunalpolitiker för partiet till exempel. Vem vet, du kanske en vacker dag och sitter i, i riksdagen. Jag menar, det är inte fult att vilja göra karriär eh, om man gör det på rätt grundvalar. Alltså, jag tror att, för att det här nu talar om att först etablera sig i samhället och så vidare. Jag kan förstå hur man tänker då. Men ser inte ni också risken i att, att man blir för etablerad? alltså man får. Att alltså fallet blir för, för högt. Att man har mycket att följa. Helt, helt klart är det så. Det, det, det går också någon gräns där när det här, den här försiktigheten övergår till att bli bara en typ av rationalisering mm. för, för sin egen bekvämlighet och sin egen feghet. Ja, men alltså, man sitter där med en årslön på 600 000, flott firmabil och inträde till alla de hetaste nattklubbarna. och, liksom, så och då, då, ja, men då sitter folk och känner att, varför ska jag göra upp det här? Då tar den, den tanken över. Inte för alla, men, men den risken är ju stor, det måste man ju ja, stå. Visst. Men sen folk, folk, jag tycker man blåser upp det lite också, för du behöver... Alltså, det står inte mellan att vara en människa som håller i käften eller att vara en helig dåre som berättar för allt och alla hela tiden vad allt som är fel. Jag menar, det handlar ju om att, att man är nationell. Man är nationalist. Man, man, eh, på kafferasten så säger man emot om man hör några tokerier eller man, man resonerar på ett visst sätt. Jag, menar, jag känner många som inte är aktiva på det sättet, men de är fullt fungerande liksom småbarnsföräldrar med egna firmor eller egna eller med, med arbeten och de lever bara på ett visst sätt Utan att vara Förespråkare Eller liksom celotisk Missionär Utan de är vanliga människor som är nationalister Och det är liksom ja, inget problem mm. Nej för de allra flesta Är det, är det inte det mm. Ja men det är, det är nog en fråga som många Lyssnare har funderat kring Och vi kommer säkert få anledning att återkomma där också Ja inte fan och mm. är de klokare nu nej Men vi har fått ur lite tankar här, i alla fall jag Precis. På lite. Uh, vi ska avrunda kvällens sändning um, Och uh, det har varit väldigt intressant um, Och kul att ha med Martin Ekedal här också Och prata lite om Realistens satsningen Så att alla ni som lyssnar um, Det bästa sättet som ni kan uh, Förmodligen också stödja radio framåt i, i framtiden Det är genom att bli uh, Prenumeranter på realisten.se Så att, uh, De går och beställa redan nu på arminius.se Eller via Realistens uh, hemsida Um, och vill ni diskutera avsnitten Så går det jättebra att um, göra det På Facebook där man kan gilla Radio Framåt um, Och där pågår det diskussioner Efter varje avsnitt um, Det går också bra att skriva på Twitter Med hashtag Radio Framåt Vi försöker läsa allting Ni kan också maila på radioframat och, um, Vi är tillbaka På vår vanliga tid Alltså på måndag uh, Nästa vecka Det är måndag den 3 december Och då sänder vi 19.30 live och då kommer vi säkert ha massa annat intressant att prata om Och ja Kan vi bara avsluta med ett äh, Träffande citat um, Ge en man en pistol Och han kan råna en bank Ge en man en bank och han kan råna hela världen På återhörande